טוב, אז באמת בהשגחה פרטית הבנו שהבת בכסול עושה שליחות אז ממש בהשגחה פרטית אמרתי שנתחיל ככה אנחנו רוצים לדבר על מתן תורה להתכונן למעמד הזה אז אמרתי אני אספר עלה, קודם כל על המתן תורה שלי איפה אני קיבלתי את ההתגלות אז באמת אני מי שלא מכיר אותי אני ליאור דבורצקי ואני היום הקדוש ברוך הוא גלגל ככה בהשגחה פרטית מופלאה גלגל אותי לפני בדיוק כמעט בדיוק עשר שנים ונחתתי בארץ מהודו בראש חודש תמוז תשס"ה ממש לפני עשר שנים. והגעתי לרב יצחק ארד, מי שמכיר, הישיבה שלו ברחובות. עוד לא ממש ידעתי שהוא המומחה לענייני תורת הנפש. הגעתי כי פשוט השליח שקירב אותי בעוד הוא היה תלמיד שלו, אז הוא אמר לי לך, ל... לך לישיבה. ובאמת אני כבר עשר שנים צמוד לרב ארד ובעצם לומד. ברוך השם הרבה הרבה חסידות וגם הוכשרתי בבית ספר של, של הרב, יש לו בית ספר למטפלים, מי שלא יודע, דעת ותבונה, והיום זה מה שבעצם אני עושה, אני מאמן בשיטת היהדות, אימון יהודי, אני יועץ נישואין, ובעיקר בעיקר מה שאני עושה זה עוזר לבחורים ובחורות בכל המסע הלא פשוט הזה של השידוכים. זה וב... ייעוץ נישואין ככה זה התחום שבעיקר התמקדתי פה בנושא של זוגיות אז היום אנחנו באמת נדבר בעזרת השם הרבה על זוגיות כי בכל זאת אנחנו מתן תורה יום חתונתו זה מתן תורה. ו... אז זהו כשאני אחד הרעיונות אחד הרעיונות המאוד יסודיים שהם בחסידות זה שכדי להגיע לחיבור של פנים בפנים שזה השלמות של החיבור צריך להיות קודם כל אחור באחור זה נקרא בקבלה סוד הנסירה שכן כמו שמובא על אדם הראשון שהמדרש מביא שבעצם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא ברא את אדם הראשון אז הוא גב אל גב. אדם, הוא היה בנוי, מורכב, מ... הוא היה שלם. הוא היה שלם מזכר ונקבה, אדם וחווה, רק הם היו מחוברים גב אל גב. רק זה לא היה חיבור שלם, כי הם לא היו פנים בפנים, אז הוא היה צריך לנסר אותם, שזה, כן, זאת הצלע. עכשיו כתוב שהוא, שהאדם, שהקדוש ברוך הוא לקח מצלעו, אז יש דעה אחת שאומרת שזה הצלע כפשוטה. אבל אחת הדעות זה שצלע מלשון כמו מצולש זה מלשון צד. אז הוא חתך את אדם וחווה שהם היו גב אל והפריד אותם. זו הייתה הנסירה. כל זה כדי להביא מפנים בפנים. אז הרעיון הזה שיש איזה משהו שצריך קודם כל להתנתק כדי להתחבר אז אצלי זה באמת היה במסע שלי כל אחד עובר את זה, כל, כל, בכל תחום, בזוגיות, בכל תחום בחיים, שזה בעצם השורש האמיתי לכל המשברים שאנחנו עוברים בעולם. כל המשברים שאנחנו עוברים בחיים, בעזרת השם נדבר על זה בהרחבה, איך זה, איך זה נראה באמת במקום הזוגי, כל המשברים הם בעצם איזה הכנה למשהו הרבה יותר עמוק, לחיבור הרבה יותר פנימי. קודם כל צריך להיפרד, להתנתק מכל מה שאתה מכיר, מכל מה שאתה יודע וכל הניתוק הזה הוא בעצם בא כדי למצוא מקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. אז, אז באמת אני את ההתנתקות שלי עשיתי לפני 10 שנים, הייתי בעולם אחר לגמרי, הייתי אז סטודנט לכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטת בר אילן, והכריחו אותי ללמוד יהדות, באוניברסיטה, באוניברסיטת בר אילן יש קורסים שחייבים ללמוד יהדות, אז זה עוד, עוד יותר הסני, גם ככה לא אהבתי את היהדות, עוד, עוד יותר הסני אותי, איך מכריחים אותי לשים כיפה על הראש, שזה לא אמנם לא כל המרצים, אבל אני חושב שכאילו יכולתי לשים כיפה על הראש, מאוד לא אהבתי את זה, בקיצור הייתי מאוד מאוד, מאוד מאוד אנטי, ו... אבל היה מרצה אחד דווקא שכן אהבתי, 아, ככה דיבר על מצוות שקשורות לארץ וזה ולא יודע מה, מה גרם לי לעשות את ה.. אולי כדי לחסוך את הכתיבה אה, הקלטתי אותו הקלטתי את השיעור. ו... קיצור גם, גם למדתי וגם אה, עבדתי הייתי במכירות הרבה שנים עסקתי מאוד ככה ב.. בהישגיות העולם ההישגי היה מאוד מאוד חזק ב, בחוויה שלי וזהו כמו שאנחנו יודעים כל המקום ההישגי הזה הוא מאוד מאוד שוחק במיוחד מי שעובד במכירות זה מאוד מאוד שוחק אם תוסיף לזה מבחנים ועבודות ולחץ של כל העניינים וכל ה, מה שקורה באיזה שלב ככה קצת לפני סיום התואר כבר הרגשתי שאני זהו כבר לא מסוגל יותר. והחלטתי שאני טס קצת לנוח, לשטוף את הראש מה שנקרא, כן לא להודו. איפה נחים, איפה אפשר לנוח? אפשר לא לנוח בהודו. אז זהו, אז טסתי באמת, אה, זרקתי לתרמיד את, אה, את כל העניינים, כמה בגדים, סגנונות מוזיקה הקלטתי, כל מה שאני לא מכיר שמתי, כל מה שאני לא אוהב שמתי, הקלטתי, כאילו... הייתי מאוד מאוד ידעתי שאני הולך כאילו למקום שהוא שאני בן אדם בדרך כלל מאוד מאוד מתוכנן וכך יודע לאן הוא הולך זה ופה החלטתי שאני מוותר על כל הזה אני טס הדבר היחיד שידעתי שאני נוחת בדלהי. זהו משם לא היה לי מושג. זהו אז באמת עברתי שם נחתתי שם ועברתי התחלתי לעבור מסע מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד עמוק. שקודם כל להיפתח אה, לעולם הרוחני בכלל, כן. הייתי, לא הכרתי את כל הסגנון הזה של מה שנקרא היום הרוחניות, זה היה מאוד רחוק ממני. התחלתי להיפתח לכל העולם הרוחני, נכנסתי מאוד חזק לכל התפיסה המזרחית, בודהיזם, הינדואיזם, מצאתי את עצמי באשרמים, מצאתי את עצמי במנזרים, עושה כל מיני עבודות שלהם. ושם היה יש באמת המון המון זמן לחשוב ולקרוא אז לא נספר כרגע את כל התהליך אבל בסופו של דבר לאט לאט הגעתי כן זה היה מאוד מאוד הדרגתי אבל קודם כל הגעתי לאיזה הכרה שיש משהו אחר כך זה הפך להיות ל... יש אלוקים אם מדברים על זה יושבים באשרמים כל העבודה זרה שלהם הם יושבים חבר'ה ישראלים שפגשנו היינו שם באשרר, מין חבורה כזאת שהתחברנו ודיברנו על אלוקים, על הטבע, מה, איפה. ישבנו עם כמה ישראלים האלה שהם היו בדיוק ככה באיזה טיול של לפני הסטאז' עם עורכי דין סיימו והם בדיוק בהשגחה פרטית סיפרו התגלה לנו שיש לנו חבר משותף חבר ילדות שלי חבר טוב שלי שהם גם הכירו אותו, לומדו איתו באוניברסיטה פה בירושלים. אז ככה ב... רק לצורך הזה, לא אספר את כל ההשתלשלות איך זה היה, אבל השורה התחתונה שאני, שני החבר'ה האלה שישבנו שם באשרם, ואותו חבר ילדות שלי, כולנו היום חבדניק. זאת אומרת, אם ישבנו שם בתוך ההינדואיזם, ו... דיברנו על הכל, מה זה אלוקים ומה זה זה ועם כל העניינים אבל אני היום ברחובות, איציק היה שליח כבר באנדמן אה, כמה שנים היום בצפת, אורי בתל אביב, כולם כמובן נשואים, חבדניקים, ילדים, אורי פה בירושלים, זה אה, פשוט פלא פלאים. אבל כמובן שזה לקח הרבה זמן, כשאני הגעתי, כשחזרתי מהודו, אז אני עוד נפגשתי איתם בתל אביב, הם עוד היו ככה התקרבו, אבל הם, הם את המכה בפטיש שהם דווקא בתל אביב, כי הכדור שלך הוא גלגל ככה שהם שכרו דירה מעל בית כנסת. וואו. אז טוב, לא היה ברירה, יש בית כנסת, יש שיעורים, יש זה, אז הם ירדו למטה, אז אני הייתי כבר עם כיפה, זקן, עם כל העניינים, והם עוד היו ככה בתל אביב, הייתי מגיע אליהם, יושבים, מדברים, מתק... הם מתקרבים, אבל ברוך השם, אז באיזשהו שלב, כשאתה מבין ש... כן, יש, זה היה פשוט... אה, הקדוש ברוך הוא מתגלה שם כל כך חזק, דווקא שם, דווקא רחוק, הוא באמת מתגלה בצורה מאוד מאוד חזקה. אתה לא יכול, אי אפשר של, לפספס את ההשגחה הפרטית. שם אתה לא קורא לזה השגחה פרטית, אין המושג, אתה לא מכיר את המושג הזה. עכשיו אתה קורא לזה... הנה, כל מה שקורה, כל מה שצריך לקרות קורה. אתה, כן זורם אז אתה פוגש את זה וזה המון המון השגחות פרטיות. ואתה... היה לי סיפור אחד יום אחד הייתי משחק טניס אני בגלגול הקודם הייתי משחק טניס. ולא יודע מה, מה נכנס לי הייתי באיזה נסיעה ופתאום ממש התחשק לי לשחק טניס. עכשיו זה לא מצוי מגרשי טניס בהודו זה, לא, זה לא אנגליה זה לא משהו ששייך אנחנו עומדים שם ב, בתחנה מחכים. מה שכן מאוד מצוי בהודו שאתה יש לך זמן של האוטובוס שהוא צריך לצאת אז אתה מגיע לזמן אז האוטובוס מאחר. קיצור הוא איחר באיזה אנחנו מגיעים לתחנה חיכינו איזה 12 13 שעות שם בתחנה מה, מהבוקר עד הערב בערב הודיעו לנו שהאוטובוס לא יגיע <laughs> למחרת תבוא יהיה אוטובוס. אז אותו מה, מה עושים אני בינתיים אני אומר לחבר שלי <laughs> כן אין, אין, בע... אין בעיה זה לא זה לא מטריד בכלל. לא מטריד בכלל, אין אוטובוס, בסדר, מסתדרים, אין בעיה, ישבנו, צריך להבין את ה... מה הזמן שעברת? מרתקים מהזמן? מרתקים מהזמן לגמרי, אנחנו יושבים בכיף על הרציף, שעות, אבל אין בעיה, בכיף, יושבים, גם ככה, מה זה משנה איפה אתה יושב, אחרת אוטובוס, על החוף, על הזה, גם ככה רק יושבים. אז אין בעיה, אבל אז... יש לי אדם. יש הרבה, כן, יש יישוב הדעת מאוד חזק. אני מזכירה את יישוב הדעת, אז צריך עכשיו לעשות לחיים, לרב מיכי יוספי, שרוצים עכשיו להרוס לו את הבית. <אח> יש גז, גזירה, מיכי יוספי, <אח> רב של יישוב הדעת, <אח> והבית שלו, פר, <אח> פרט, <אח> הבית שלו <אח> פרטי, <אח> אז <אח> המינהל האזרחי רוצה עכשיו להרוס לו את הבית, <אח> יש גזירה, בעזרת השם לח, נעשה לחיים לחיים, שיתהפך הכל. <אח> <אח> בעזרת השם יהודי מאוד מיוחד. בכל מקרה, אז באמת שם אני ככה... אני אומר לזה שטיילתי איתו כמה אני... איך בא לי לשחק טניס? טוב, איחר האוטובוס, בינתיים אנחנו פוגשים איזה... קבוצת ישראלים שהגיעה גם לאותו מקום גם כדי לעשות איזה תחלת מעבר כזאת מידה רמסאללה הגענו לשם כדי לנסוע למקום אחר uh, והם גם איחרו את האוטובוס שלהם בקיצור אז אנחנו עומדים שם ופתאום איזה בחורה אחת מהמטיילות שם אומרת uh, משהו בת... רק בעודו זה יכול להיות ככה כך... אתם רוצים אולי לבוא לקאנטרי של ההורים שלי? אנחנו לא מבינים כל כך מה היא אומרת קאנטרי של ההורים שלי בעודו מסתבר שההורים שלה יש לה שותפות עם איזה זוג הודים, באותו עיירה שהיינו שם, בשום מקום, ובסופו של שם איזה קאנטרי קלאב. אז בואו, גם ככה אנחנו צריכים ללכת לחכות עליהם מחר, בואו נלך לישון בקאנטרי. אז טוב, בואו. קיצור, אנחנו מגיעים בהודו לקאנטרי קלאב. שולחן ביליארד, מחכה לנו אוכל, יכינו לנו אוכל, ומה יש בחצר? מגרש טניס. שזה מישהו... מישהו לא יודע אם היו פה בהודו שמעו סיפורים על הודו אין גרשי טניס בהודו זה משהו שהוא לא כן במיוחד איפה שמטיילים. אז יום למחרת אני מוצא את עצמי בבוקר משחק טניס קם בבוקר שבע בבוקר משחק טניס. בכל אופן היו המון המון השגחות פרטיות כאלה שאתה לאט לאט קולט שיש פה משהו זה לא זה לא ואז הגענו להכרה שיש אלוקים, אבל באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שכל העולם, כאילו משהו מאוד מאוד חזק זה הקטע של הרוחניות. זאת אומרת, אני הייתי במקום מאוד מאוד של גשמיות. התעסקתי רק עם כסף והישגים ולעשות יותר ותארים וכל הזמן זה היה, כן, החלום שלי היה להיות מיליונר עד גיל 30. זה היה החלום. אה? <אח> <אח> כן, כן, <אח> כן, כן, אין עשיר אלא בדעת, אז בהחלט, אבל... <אח> ואז פתאום אתה ראתה, כאילו יוצא למקום אחר לגמרי, מתנתק לגמרי מהמקום, ובהודו, המקום הוא כל כך רוחני, הוא כל כך מנותק, כשכל המסר שם זה שגשמיות זה רע, ואם אתה רוצה, אם אתה רוצה באמת להתחבר למשהו טוב, אתה חייב רוחניות. ולכן כאילו השיא, הסי של הרוחניות שם, כן, זה נזירות. זאת אומרת להתנתק מגשמיות בצורה מוחלטת, בלי יין, בלי נשים, בלי עבודה, להיות מקבץ נדבות, לא לעבוד, זאת אומרת השיא שם, זאת אומרת זה העילואים, מה שנקרא העילואים שם, זה אלה שמנותקים לחלוטין מכל גרמה של גשמיות. אז, התאים, אז אני כאילו, עכשיו, אני, ה, אני, אני אוהב, אהבתי את כל העניין הזה של להתעסק עם, עם העולם ולפתח, אהבתי את זה, אבל הרוחניות עשתה לי כל כך טוב, כל כך חיברה אותי לעצמי, שכבר הייתי מוכן לוותר על זה. אבל אז פגשתי, הייתי באיזה מקום שנקרא ורנסי, מי שמכיר את ורנסי, מי שהיה שם היום, יש שם שליחים, שפשוט זה מי ש... צריך להבין מה זה מסירות נפש של אישה צדקנית לנסוע חבדניקית עם ילדים לנסוע לוורנסי. מישהו היה פה מכיר עם וורנסי? שמעתם על המקום הזה? וורנסי זה כאילו אם מי שמדמיין קצת את הודו את כל המקום הג'יפה ומקום מאוד מאוד מלוכלך ומזוהם ומלא טומאש ומלא עבודת אלילים אז וורנסי זה השיא. זה מה שנקרא המקום הכי, הכי חזק של ההודו, אנשים שם מגיעים, מכל רחבי הודו מגיעים למקום הזה כדי למות. שם מה שהם עושים במיטה שלהם, כן זה נחשב אצלם לעילוי מאוד גדול, יש שם, שם שריפות, יש שם נהר, שנקרא, לא משנה, לא נקרא את השם כי זה שם של עבודה זרה, יש שם נהר. ועל גדות הנאה יש שני מרכזים ששם שורפים את הגופות ואחר כך מפזרים את האפר שלהם לנהר ופשוט בכל, ברחבה שם עבודה זרה כפשוטה, בכל אודות אתה רואה את העבודה הזרה, אבל שם אתה רואה עבודה זרה פגאנית ממש כמו פעם עם, עם מגיה שחורה, אנשים משהו עם גולגלות עליו, משהו מזעזע מזעזע מלוכלך. מה, ברור אתה שורפים את הגופות? רואים הכל כן, זה, אני הייתי שם הם, הסיפור שלהם, הסיפור שלהם, זה כל הזמן, 24 שעות יש שם אש. אש? אש, כמו, כמו מזבח כזה, כמו מדורה. ומגיעים לשם משהו ממש מזעזע. הכל מלא ריח ופיח ו... ואני, אני, תראו מה זה נקודה יהודית. אני הייתי עדיין רחוק מאוד מכל מה שקשור ליהדות, כביכול. אבל יש מושגים שככה חודרים, אפילו, בל... אפילו לחילונים, מה שנקרא. אז ידעתי על המושג שנקרא אש התמיד. עכשיו הסיפור שלהם זה שהאש שם, יש שם איזה אליל אחד, ביבה. יש עניין לבזות את העבודה זרז, נקרא, נקרא לו ביבה. יש שם אחד, והם מספרים שהביבה הזה שם, הוא הדליק שם את האש לפני אלפי אלפי שנים, ומאז האש דולקת באופן תמידי. אז אני, אני שמעתי את הסיפור הזה מההודים, אז לי אני, קפץ לי, אה, אש התמיד? להבדיל, להבדיל, להבדיל. אבל אז שם זה מקום פשוט איום ונורא, עבודה זרה ולכלוך ושלא נדון מצהרות ויש שם זוב שליחים, חבדניקים, גם תלמידים של הרב ערד, שהוא היה שם שנים בהודו, קוראים לו שמואל יזהר ואשתו, שלושה ילדים קטנים, הם כל שנה נוסעים לשם, נכנסים למקום באמת הכי נמוך בעולם, באמת, אומרים שים המלח זה מקום אחר, זה באמת המקום הכי נמוך בעולם, מבחינה רוחנית. הם נכנסים לשם ופשוט מצילים, יש שם ישראלים שיושבים שם שנים. אותו, ש... אותו שמואל היה שם בהודו, ישב במשך שנים, ישב שם, ושנים למד שם את כל הכלי נגינה, היה יושב שם, ברוך השם, שלכדורך הוא הרבי, גם אותו שלף, גם הגיע לרב, חזר בתשובה, התחתן, וחזר שם לעשות שליחות, ובאמת, הוא עוד מילא, אבל אשתו, צריך להבין, זה באמת מקום מזעזע. פשוט לא יאמן איך אישה עם ילדים נוסעים למקום הזה אבל יש שם ישראלים ואין מה לעשות צריך להביא את הגאולה גם לשם. בנו שם מקווה משהו אי אפשר להבין מה ש... כן כן כן זה אני באמת לא יודע אם הם סיימו את המקווה אני יודע שהם התחילו את המקווה לפני איזה שנה גם שמה אולי גם זה הקדיש את ההתוועדות לעילוי נשמת בועז בן, פשוט היית שם של יועז, בועז לרנר, שזיכרונו לברכה. החסיד שהיה טס לכל רחבי העולם לבנות מקוואות והוא גם היה שם בהודו, שם עזר להם. אז זהו, באמת הייתי שם ו... ושם באמת, הגעתי למסקנה ש... שהרוחניות זה, זה... זהו זה, זה זה היה טוב. אה, רציתי לספר לכם ששם כשהייתי בוורנסי שם אז היה איזה היה איזה פסטיבל של פסטיבל מוזיקה כזה ופגשנו איזה איזה הודי והוא היה על הידה האנגלית ודיבר איתנו כמה עם הישראלי התחיל לדבר איתנו ואז בדרך ככה הלכנו איתו הוא מדבר איתנו והוא מספר לי מדבר עוד פעם גם על רוחניות ועל המעלה של הרוחניות אבל מסתבר שהוא דווקא יש לו, הוא איש עסקים ויש לו עסק, יש לו חנויות ספרים, גם בוורנסי וגם בנפאל וגם בניו יורק והוא זה. ואני קלטתי פתאום את, ה, את היופי שהוא גם רוחני אבל גם, גש, גם, גם מתעסק בעולם. אהבתי את, את זה. זה. אז, אז, אז אמרתי לו וואו, עכשיו יש שם עניין שכאילו יש שם בבות ולכל אחד יש גורו, אז, אז אתה הולך עם איזה גורו שהוא יצמד אליך, אתה נצמד לגורו. אז אמרתי לו, You'll be my guru, אתה תהיה הגורו שלי. wherever you go, I follow. אני איפה שאתה הולך, אני בא. ככה אמרתי לו, התלהבתי מהשילוב הזה. גורו זה כאילו כמו מנטור, כמו רב. סמכות רוחנית שהוא כאילו המדריך שלך. של גויים. של גויים, של גויים, השם יעזור. אבל אני, כן, אני עדיין בהתלהבות על ההודים. אז קלטתי את ה... אז אמרתי לו, טוב, ש... אז הוא אמר, בטח בוא איתי בכיף. אני אומר לו, לאן אתה, לאן אתה הולך מחר? הוא אומר לנפאל. אמרתי לו, אני לא עוזב את תודה רבה, אני אתראות. <מח> לא, לא מתאים לי, לא עוזב את אבל שם כאילו היה לי, היה איזה ניצוץ כזה של החיבור, אבל אני, רוחניות, רוחניות, רוחניות, עד שבאיזשהו שלב הבנתי שאני... זהו. אני באמת אה, לא חוזר לדפוסי חיים שחייתי בהם, שחייתי בהם בארץ. בכל זאת עדיין נשאר לי הקטע הזה, הקטע המעשי, אז אמרתי לעצמי שאני... אמרתי לעצמי שאני אלמד איזה משהו רוחני, טיפולי, כשאני אחזור לארץ אני אוכל לפתוח איזה קליניקה, אני כל היום יושב ויעשה מדיטציות, וכשהרוח וכש, תשלח לי, אז יבואו לקוחות, וכן, שהקרמה תזמן לי, כן, אז טוב. אז אמרתי, טוב, מה נלמד? נלמד רפואה הודית. ואז שמעתי ככה, גלגלו ושמעתי שבדר אמסלה יש מורה מאוד מאוד טוב, יש לו קורס מאוד רציני, שלושה חודשים, יום יום, שבעה ימים בשבוע, לומדים אה, רפואה הודית בצורה מאוד חזקה, אז אמרתי, בסדר, זה בשבילי. אז, אז עזבתי הכל, טסתי, בח, כן, נסעתי בחזרה מאיפה שהייתי, מהדרום, חזרתי לדראמסלה, וכמעט לא נכנסתי כל ה... זה היה בערך אחרי חצי שנה, שבעה חודשים שהייתי בהודו, וכל התקופה הזאת לא כל כך נכנסתי לבתי חב"ד, חוץ מבית חב"ד אחד, שנכנסתי בנפאל כשיצאתי לחדש את הוויזה, כי צריך אחרי חצי שנה לחדש את הוויזה, אז נכנסתי ל... לרב חיזקי. נכנסתי אליו, שם היה גם סיפור מאוד מעניין. בסעודת שבת הוא נוהג לשאול כל אחד, מי שמכיר את הרב חזקי ליפשיץ, גם עושה שליחות עכשיו, היה רק בכותרות. האמת שכל כמה שנים הוא בכותרות. כמה חודשים. כל כמה חודשים בכותרות. כן? ובעיקר כל שנה בפסח הזה הוא נחשב לפסח הכי גדול בעולם. וקיצור בשבתות רגילות נורמליות אז יש שם איזה אני יודע איזה 100 איש והוא עובר ככה כל אחד וכל אחד מספר לו איזה חוויה או זה אז שאלתי אותו אני זוכר ששאלתי אותו גם שם היה עוד אחד שגם היום חב"י קיצור שאלתי אותו הפריע לי מה זה העניין הזה של הברית מילה מה, מה הסיפור הזה אחי, כל העניין של בהודו זה הכל טבעי הכל טבע כמו שאתה ככה תזרום מה, האלוקים ברא את האדם ככה, מה אתה נוגע, מה אתה חותך, מה אתה הורס? ואז הוא הסביר לי את ההסבר שבאמת מסבירים בחסידות שכל העניין זה לתקן. אני אז לא קיבלתי כל כך, לא אהבתי את התשובה הזאת וזה, אבל uh, בסדר. ואחר כך יצא בהשגחה פרטית, עברו כמה שנים, לפני, באמת לפני, זה יהיה בדיוק שלוש שנים עכשיו, יש לי ש... עוד שבוע הבא יש חלק אל הבן שלפני שלוש שנים, אה, בן שלוש, תספורת, אז בברית שלו יצא בשבת בבית כנסת, ובשבת בבית כנסת היה שם את הרב חזקי, <אח> הגיע לברית של הבן שלי, <אח> אני שאלתי אותו על ברית מילה, <אח> והוא יושב שם בנפאל כל השנה, ופעם אחת ויחידה בעשר שנים שאני נמצא שם הוא הגיע לשבת, הגיע לבקר את חמיב שהוא היה המוהל, כן? <אח> המוהל שלו זה הרב פליישמן, הוא המוהל שברחובות, אז הוא מעל את הבן שלי, אז הוא הגיע, לה... הגיע בשבת והוא מספר שם, הוא מספר שם בשבת, הוא יושב ומספר איך ש... מה... על מה הוא מדבר, הוא אמר איזה דבר תורה, בכל זאת השליח של נפאל מגיע לה... להתוועדות, אז הוא דיבר על זה, איך שה... שליח יושב שם, הוא אומר כל מיני דברים והוא משפיע, אבל אין לו מושג מה קורה אחרי זה עם האנשים. הוא לא יודע מה קורה איתם וזה, וככה הוא מדבר על זה שה, שההשפעה האמיתית, לפעמים אנחנו לא יודעים איך זה מתגלגל. אז אני אמרתי, <laughs> כאן תהיה, לספר אתה יודע, אתה יודע, מי אני לפני כך וכך שנים, לפני שבע שנים, אני הייתי אצלך. ככה הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים. וזהו, ואז אני הגעתי, באמת הגעתי לדר המסלה. וכבר היה לי, היה לי כבר, הגעתי, זה היה השלב שהגעתי להכרה שיש אלוקים, וזה כבר אחרי שהקדוש ברוך הוא גלגל, ושאלתי את הרב ליפשיץ כשהייתי שם, שאלתי, נחמד מאוד, אתם מתפללים ולומדים וזה, אבל איפה התכלס? איפה, איפה המדיטציות? כאילו, מה זה, מה זה רוחניות בלי מדיטציה? אז הוא אמר לי, אני לא כל כך מבין בזה, אבל בואו קח את הספר הזה, בטח תמצא תשובה. לא, לא נותן לי כמובן את הטניה. ואני עולה עם הספר, עם השיעורים בספר טניהו נתן לי, עם ההסברים. היה לי יום הולדת, אז נצ... נסעתי נס... להתבודדות לאיזה כפר ליד, לקחתי ועברתי על כל שער האיכות והאמונה. ישבתי שם באיזה בקתה, בערים לבד, אני לבד בבקתה, עם שער האיכות והאמונה, וזו הפעם הראשונה שלמדתי טניה, ואני זוכר שאת... איזו התפעלות הייתה לי, אמרתי, ואתה... בודהיזם. <laughs> זה היה זה ממש כאילו גם בודהיזם אומר ש, שהכל זה, זה לא מציאות. זה הכל כן להבדיל זה אלף הפתעי המזלות זה משהו אחר לגמרי אבל במקום השטחי שהייתי בו אז. בקיצור אז כשהגעתי לדראמסלה טוב אתה מחפש דבר ראשון אתה מחפש איזה גסט -אוס. ואז הגעתי למקור, לכפר שנקרא באקסו שם ואז אני רואה דגל משיח ענק ככה לזה זה כבר לא יודע איך אני לא זוכר בדיוק איך ידעתי הבנתי שזה, ידע שזה בית חב"ד אני לא יודע איך לא מצליח כרגע להיזכר איך כבר ידעתי מה זה דגל משיח כי את הרבי לא הכרתי לפני שיצאתי הודו לא היה מושג מי זה הרבי לא, אני, בחיים לא שמעתי עליו יכול שיש כאילו רשמים שאתה רואה אבל לא במודעות לא היה לי רבי וזהו ואז הגעתי ל.. ואז שכרתי בקתה ממש צמוד לבית חב"ד ככה זה הוביל אותי הדגל הגדול הזה עם המשיח. נלכתי לשם ושכרתי את הבקתה והדבר הראשון שעשיתי שמתי את הדברים ונכנסתי לבית חב"ד. ואז מה מסתבר אני עומד שם עוד לא היו אנשים ואז בדיוק איך שאני מגיע מגיעים יורדים מ... מהכפר מלמעלה זה נראה דראבקות כפר צמוד. מגיע יהודי, חרדי, עם זקן ארוך, משקפיים, מגיע עם איזה כמה ישראלים, והוא אומר, פוגש אותי, הוא אומר, או oh, יופי, שאתה בא, אנחנו בדיוק מתחילים שיעור, וזה היה בעצם היום הראשון, יום הראשון שהם פתחו את הבית חב"ד הזה, ספציפי הזה, זה הפעילות הראשונה, ומתחילים פרק א' בספר התניא, שיעור ראשון, אני מגיע לשיעור ראשון לספר התניא. ככה אני מגיע, פוגש שם בחורה שהייתה איתי באיזה, איזה שבוע של uh, קליפסנה איזה מקום כזה גם של שבוע שתיקה שהשם יעזור לסיפור בפני עצמו כמעט השתחווינו שם לאיזה פסל אבל פגשנו את, את הישראלית שהייתה שם איתי גם נכנסה הייתה שם בשיעור וזהו אני מתחיל את ה... כן זה היום הראשון שנחתי שם יום לאחרת כבר התחלתי את הקורס ואז התחיל כזה שמונה בבוקר אני הולך לומד רפוא... רפואה רפואה אני מגיע לשורים של טניה, יום ראשון, שלישי וחמישי, מאוד התחברתי לזוג שלו, התחלתי ללמוד חסידות, כל כך, יום שישי היינו מגיעים, היינו עולים למפלים, טובלים במפלים, טובלים במפלים, עושים מקווה ככה זה, יושבים, לומדים ס"ו, שת"ר ס"ו של הרבי הרש"ב, יושבים, זה הדבר, למדתי, אני התחלתי את החסידות שלי, את הדרך לחסידות, לומד טניה וס"ו במפלים, וזהו, מאוד מין... נדלקתי מאוד על החסידות וזהו במקביל אני ככה מתנדב פתאום ופתאום אני קולט כאילו יודעים, הכל נפל לי הכל הסתדר לי היהדות פתאום אני קולט שהיא בעצם מאזנת לא, לא צריך להתנתק את הרוח, רק רוחניות ולא צריך ליפול לתוך הגשמיות לא יש פסף אמצע איך? פסף ועל יש אמצע כן אחר כך אני מכירים את המושגים, רצו ושוב, אתה עולה למטה, אצלך אתה עולה למעלה, אתה עולה למטה, זאת אומרת, יש, אתה צריך לחבר את הרוחניות עם הגשמיות, והרעיון הזה פשוט כל כך הסתדר לי, כי הפריע לי, כל הזמן הפריע לי שאני מתנתק מהגשמיות. הפריע לי. הרוחניות עושה לי מדהים בנפש, באמת, כאילו עשה לי, חיבר אותי לעצמי, הייתי יושב וכותב, נגן ומצייר דברים שלא עשיתי מאז באמת שהייתי קטן כל כך התחברתי לכל המקום הזה של המדיטציות כן, היה באמת מדהים אבל רגע מה עם העולם טוב אבל אם צריך צריך אין מה לעשות הייתי כבר מוכן ללבוש גלימה כתומה ו... ובאמת הייתי... התחלתי לה... להעיר את, את הרב את השליח שם האופל קריפו שיחיה הכרחתי אותו הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא קשה לו לקום בבוקר. אחר כך, כן, לימים היי, יצאנו איתו לשליחות אחרי החתונה יצאנו איתו לשליחות הוא כבר פתח בית חב"ד בקוסקו זה עיני שנה בפרו בדרום אמריקה. אז שם כבר לא, לא הצלחתי לעורר לה, אותו לזה אבל שם הייתי מעיר אותו ב-6:30 בבוקר. הייתי <laughs> דופק לו בדלת מעיר אותו שילמדתי את לפני שאני יוצא ללמוד את הרפואה. זהו ואז הוא מספר. שמתי הוא ידע שזהו? שנכנסתי לעניינים, שהוא ביקר יום אחד בחדר שלי, אז היו דבוקים עדיין בחדר שלי, היו כל מיני תמונות של כל מיני עבודות זרות למיניהם שם, כל הגורים שלהם, אבל כשהוא ראה את הרבי גם שם ככה על הזה, אז הוא הבין שזהו, והוא תפס אותי וככה הוא מספר. שהרבי סלק את כל העבודה זרה. כן, סילק, סילק. זהו, והרבי סילק את העבודה זרה, ברוך השם. והמאמר הראשון של הרבי יש עניין מה מה מה שזה בעצם המתן תורה שלי ככה אני תופס את זה. זאת אומרת היו כמה מתני תורה, ניגלה, ההתגלות אלוקית שישבתי פשוט דיברתי עם הקדוש ברוך הוא כמה חודשים לפני זה ישבתי ודיברתי על איזה גג אותו אשרם ששם פגשתי את החבורה בחודש השלישי לטיול ישבתי פשוט דיברתי עם השם פשוט התגלות מדהימה, זה היה לי ברור שיש אלוקים באותו רגע, פשוט דיברתי והוא לי כן, משהו מדהים, זה היה התגלות של ניגלה, אבל ההתגלות, כתוב שבאמת ההתגלות האמיתית זה דרך התורה. התגלות אמיתית זה דרך התורה. והמתן תורה שלי זה המאמר הראשון שאני למדתי מהרבן. אז המאמר הראשון שזכיתי ללמוד מהרבי היה חושב הזה, בשבות, אני חושב על זה בשבועות, אני באמת לא תכננתי לא את זה, עכשיו אני פתאום נזכר, שלומדים בשבועות, לומדים כל הלילה. אז ישבנו כל הלילה ולמדנו את אנה נסיב מלכה. מישהו מכירים מכיר את המאמר? מאמר מאוד מיוחד, מאמר של הרבי של י"א ניסן, היום ההולדת שלו, י"א ניסן, ו... בעצם הרבי במאמר הזה מדבר על המקום של הבחירה במלך. אנא נסיב מלכה זה אני בוחר במלך. ספר שם על פיקח אחד ש... שהיו, כן, שראה את כל העבדים ואת כל השרים ואת כל הדרגות שם. אבל, והוא אמר, והיה פיקח אחד שאמר אני בוחר במלך. למה? כי כל השרים וכל העבדים כולם מתחלפים, ומלך לא מתחלף, הרבי דן שם באריכות גדולה. מה זה מקום של בחירה? מה זה מקום של הבחירה? וזה בעצם מה שרצינו לדבר היום. מה זה בחירה? וזה המ... זה המאמר הראשון שלמדתי מהרבה. ואז כמובן, לא הרבה זמן, לפני שחזרתי לה, לפני שנחזור לארץ, באיזשהו שלב קלטתי את הקונפליקט, אני יושב לומד עבודה זרה, לומד, לפחות אני עובד עבודה זרה, רפואה הודית, ומחובר ליהדות, כן? לומד גם בשבתות, גם או, הייתי לומד בשבת, פשוט בן אדם מאוד רציני, אז מה שאני עושה, לא יכולתי לא לוותר על <laughs> זה, שילמתי ועשיתי את זה, גם בשבת, רץ לבית כנסת אחר כך מיד לתפילה, אבל אז את, אמרתי, שאלתי את הרב, יש לי עכשיו, מה אני, מה אני עושה, זה, זה, זה, זה, אולי זה סתירה, זה לא, זה לא מתאים. אז הוא אמר לי, תכתוב לרבי. שאלתי אותו, מה זה, מה זה לכתוב לרבי? הוא הסביר לי, במקומות קודש וזה, בסדר, כתבתי לרבי. האם יש בעייתיות שאני לומד רפואה הודית עם, ואני מחובר ליהדות? הרבי נתן לי מכתב, זה המכתב הראשון שכתבתי לרבי. כותב, בנוגע לוועידת הרופאים הדתיים והרבי שם כותב במכתב מסביר איך ברגע שאין סתירה בכל תורה גם בכל רפואה אין סתירה ליהדות אז לכאורה זה אמור להיות בסדר כל עוד אין סתירה למה שכתוב בתורה זה בסדר אבל שאם יעמיק ויחקור ידע שכל מה שיש הכל נמצא בתורתנו הקדושה וזה זה היה התשובה שקיבלתי מהרבי אלה פלאים, חיים לחיים. אז באמת מתן תורה, מתן תורה זה עניין של חיבור. <מאת> ו... ואנחנו רוצים באמת היום להבין להבין מה זה המקום הזה של החיבור ואיך המקום הזה בעצם קשור לכל מה שקשור למערכות יחסים אם זה לזוגיות אם זה, ל... כן, ב... לפני... זה גם זוגיות כן בשידוכים שזה גם זוגיות אם זה אחר כך חינוך הילדים כל הקשר עם הילדים קשר של חברות עם חברים כל המערכות יחסים תכף נראה איזה סוגים של מערכות יחסים יש, אז למה המקום הזה כל כך קשור לחיבור? עכשיו אתם תהיו חופשיים, אתם תגידו לי, תעשו לי אות מתי אתם רוצים לעשות איזה ניגון, אתם רוצים עכשיו אולי לנגן קצת ו... וואו, מזל טוב, מזל טוב. אתם רוצים לעשות הפוגה או שנמשיך? טוב, אז תעשו לי אות כשאתם איזה, בסדר? יש בנפש אחד הדברים שאנחנו יודעים על מתן תורה שמה שהיה מיוחד במעמד הזה זה שלפני מתן תורה הייתה גזירה הייתה גזירה שעליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים לא יעלו לעליונים גזירה זאת אומרת היה ניתוק לא היה מסוגלות לחבר רוחניות עם גשמיות. לא היה אפשרי. האבות <coughs> קיימו את כל התורה כולה, אבל ידוע, כן, ומפורסם, הסיפור על יעקב אבינו, שזו הדוגמה שמביאים, המובהקת, שיעקב אבינו הניח תפילין. איך הוא הניח תפילין? לא היו לו תפילין. כשהוא, כל הסיפור הזה ה... כשהוא היה אצל לבן. שהוא היה צריך uh, להרבות את הצאן שלו אחרי הקומבינה שלבן הארמי עשה, עשה לו, אז הוא לקח מקל וקילף את המקל, והקילוף הזה של המקל על ידי זה הוא דאג להגדיל כך את הצאן שלו. ומובא בחסידות שהפעולה הרוחנית שיעקב אבינו עשה עם המקל הזה זו אותה פעולה רוחנית של תפילין. גם תפילין עושים את זה ככה זה נראה ככה כמו כן כמו כאילו קילוף כן? אבל מה הפעולה הרוחנית ההמשכה הרוחנית של אותו אור אלוקי אותה המשכה של חב"ד ירדה לעולם פעלה את פעולתה אבל את המקל שבו הוא השתמש הוא אחר כך זרק אותם לא היה קדושה הרוחניות לא חדרה לתוך החומר הגשמי, לא היה מסוגלות עדיין לעולם לקבל באופן פנימי, להתאחד עם האלוקות. וזה בעצם החידוש של מתן תורה. מתן תורה זה היה אפשרות, פתאום פעם ראשונה אלוקות, רוחניות, יורדת, יש המשכה גשמית לתוך העולם, המשכה רוחנית, בתוך העולם הגשמי וזה חודר בתוך הגשמיות ונשאר שם כתוב שבמתן תורה לא היה הד לא היה הד במתן תורה למה כי הכל חדר הכל חדר בתוך, בתוך החומר אז מתן תורה בעצם זה, בע... זה הפתיחה של האפשרות לחבר בין שני דברים שהם סותרים לחלוטין, הרי רוחניות וגשמיות אין להם ערך. יש דברים שהם אפשר להגיע אליהם אם נחבר בין שני דברים מדרגות, כן? אם אני נמצא בקומה ראשונה ואני צריך להגיע לקומה שנייה, אז אם יש שם מדרגות, אז קומה ראשונה, קומה שנייה ביחס לקומה ראשונה, יש לזה ערך. אני אלך לאט לאט, אחרי צעד, צעד אחרי צעד, אני אגיע לשם. זאת אומרת בין קומה ראשונה לשנייה יש ערך, יש יחס מסוים. אבל בין רוחניות לגשמיות זה בלי ערך. אי אפשר לעבור, ללכת צעד אחרי צעד אחרי צעד, ואם אני אלך הרבה הרבה צעדים, אז לאט לאט אני אגיע לאותו רוחניות. אם אני נמצא בגשמיות ואני רוצה להגיע לרוחניות, אני אנסה להגיע לשם, לעולם אני לא אוכל להגיע לשם. בדיוק. אז אתה נמצא כאילו במימדים אחרים לגמרי. רק מה? הקדוש ברוך הוא עושה פלא. זה מה שהוא עושה, הוא עושה יש מאין. הוא רוחניות, הופך אותה לגשמיות. כמו שהרבי מביא, נדמה לי ביום יום, שיהודי, מה התפקיד שלו? הוא צריך לקחת את הרוחניות שהפכה לגשמיות, שזה מה שהשם עשה יש מאין, לקחת את אותה גשמיות ולהפוך אותה לרוחניות. לחבר בין רוחניות לגשמיות. אבל המקום הזה של החיבור האמיתי לא היה קיים לפני מתן תורה. במתן תורה אנחנו יודעים שגם חז"ל המשילו את המעמד הזה ליום החתונה. אז מה זה יום החתונה? יום החתונה זה המעמד שבו איש ואישה שהם בעצם שני צדדים הפוכים לגמרי, מבטאים צדדים הפוכים, סותרים, ומתחברים. הופכים להיות אחד. אבל, וכאן אנחנו צריכים באמת להבין, מה זה בעצם חיבור? מה, מה זה באמת חיבור? האם כשאני... אני אוהב את אשתי, אשתי אוהבת אותי, אנחנו נמצאים ביחד, אנחנו נשואים, אנחנו ואז, ואז אנחנו שואלים את השאלה, למה אנחנו ביחד? מה מאפשר לנו להיות מחוברים? למה אנחנו ביחד? ואז אנחנו עונים, טוב, כי אנחנו אוהבים אחד את השני. האם זה נקרא שאנחנו מחוברים באמת, מה אתם אומרים? זה, זה חיבור? בני זוג אוהבים, אוהבים אחד את השני. אני אוהב אותה, היא אוהבת אותי, וזו, הס... וזו הסיבה שאנחנו ביחד. מה מאפשר לנו, כאילו, מה גורם לנו להיות אחד עם השני? האהבה שלנו. זה חיבור? Okay. מה זה לא? למה זה לא עד הסוף חיבור? אוקיי, אבל יש כימיה ויש, זה חלק, בוא נגיד שזה חלק מאותה אהבה. בגלל שיש תקשורת, ויש כימיה. כי זה תלוי בדבר. כלומר, מה מחבר פה? מה נקודת החיבור? אהבה. זאת אומרת, שמה... איך? אז הנה, תכף נראה, תכף נראה מה זה חיבור, אבל כאילו, ודאי שיש, זה חיבור. תכף נראה שזה לא ה... העומק של החיבור. למה זה לא העומק של החיבור? לכאורה, מה יותר, מה יותר טוב מזה? בגלל זה אוהבים אחד את השני, יש לנו אהבה שמקשרת אותנו, שבעצם מעוררת לנו את הרצון להיות אחד עם השני. איזה יופי זה. מערכת מדהימה. למה זה לא עד הסוף חיבור אמיתי? כי בסופו של דבר, ולצערנו זה מה שקורה בעולם, שכל עוד אנחנו אוהבים, אנחנו לא מחוברים. אבל ברגע שמכל מיני סיבות אהבה מסתלקת, ואהבה זה אחד הדברים שיותר בקלות אפשר לסלק אותה. אהבה מסתלקת מאוד מהר. אם לא מודעים לפתח את הכלים הנכונים שמאפשרים לאהבה לשרות, מאוד מאוד בקלות אנחנו מאבדים את האהבה. קצת לחץ כלכלי, פתאום כן, קצת טרדות בבית, קצת בעיות במה, במה, בראש, זה פתאום, כן, קצת חיים, כן, קצת חיים בעולם מה שנקרא. פתאום האהבה מסתלקת, יכול להיות שאני עדיין אוהב, אבל זה, זה כבר הופך להיות אהבה מקיפה. כלומר, החוויה הרגשית של אותו טוב, של אותה נעימות, של אותו... איזה אותו... כיף להיות אחד עם השני, זה נעלם. זה נשאר איזה זיכרון עמום מ... מ... מהשנה הראשונה, או מהחודשים הראשונים. כי העולם כל הזמן מטריד אותנו. וכשיש טרדות ובעיות וקשיים ומשימות שצריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה ושגרה אז אתה כל כך עסוק אז כאילו מאוד בקלות האהבה כלומר האהבה זאת אומרת אני מדבר על האהבה הרגשית שמרגישים אותה מאוד קל מאוד לאבד אותה אז ברוך השם מי שיש לו תורה ומצוות מי שיש לו יש לו את הקדוש ברוך הוא מי שיש לו את, הר את, שיש לו את הרבי אז הוא יודע שגם כשמסתלקת האהבה, לא קרה כלום, צריך לעבוד על זה, וברוך השם, הקדוש נתן לנו המון המון כלים לחדש את האהבה. עצם זה שאתה יהודי שומר תורה ומצוות, אם אתה הולך ככה ב, ב, על אותם כללים, אז רוב הסיכויים שהאהבה תתחדש. האהבה תתחדש. אבל מי שאין לו את העולם הזה, בעולם, השם יעזור מה אז אנשים מתחתנים בגלל איזה רגש בוער להם, כן, הם כמו נערים מתלהבים וחיים ביחד ומאוד מאוד, הלב מאוד מאוד חזק שם, אז הם מרגישים אהבה, אז מתחתנים המון, מאוד בקלות, אבל כמו, כן? כמו, כמו, שזה מאוד מאוד בוער, אז אחרי זה פתאום זה דועך, ואז הם נשארים בלי אהבה ורק עם כל הבלגן של החיים, ואז הוא אומר, טוב, אם אין אהבה אז מה אנחנו עושים פה? זאת אומרת, כמו שאמרו פה, אהבה, למרות שזה דבר מאוד נעלה, וזה העיקר של קשר זוגי זה אהבה. זאת אומרת, מדובר על קשר זוגי. אז מה שמייחד קשר זוגי זה אהבה, בכל זאת האהבה, אם הקשר שלנו מבוסס על האהבה, זה חיבור שהוא לא עד הסוף חיבור. כי בעצם זה אינטרס. מה זה אהבה? אהבה זה תמיד אינטרס, אהבה זה דבר מאוד אינטרסנטי. למה? בחסידות זה מובן, יש מי שאוהב. אהבה זה תמיד חוויה של מי? תמיד. שלי. אני אוהב אותך, זאת אומרת, אתה מאוד נעים לי, מאוד כיף. אתה אובייקט חיצוני. בדיוק. אתה איזשהו אובייקט חיצוני. ואתה עושה לי טוב, אתה אובייקט נהדר, אני מאוד אוהב את האובייקט הזה, אבל אתה, אתה בעצם למעני, אני חווה תחושה מאוד נעימה. בדיוק, אני המרכז, אני חווה תמיד, ככה זה אהבה, ככה זה אהבה תמיד. אהבה זה חוויה רגשית, שאני כרגע מרגיש טוב ביחס אליך, אתה גורם להרגיש טוב, וזה נהדר, צריך שיהיה את הדבר הזה. אבל בסופו של דבר זה עדיין אני כאן. ולכן, ברגע שאתה מס, מסלק את האינטרס הזה מהקשר, זה מתפרק. זאת אומרת, זה כמו שניקח שני קרשים, נחבר אותם עם מסמר. הקרשים מחוברים? הם מחוברים עם מסמר, חיברתי אותם, הם מחוברים או לא מחוברים? <אח> כן, הם לא מחוברים. בדיוק, הם לא באמת מחוברים. זה כמו תערונת מרכות. זה טערון, זה טערון, זה, זה לא מורכב אחד מהשניים הבאים. בדיוק. זאת אומרת, החיבור פה, לא באמת חיבור של הדבר עצמו, אלא יש איזה משהו אמצעי שמחבר את הדבר. זה גם כל אחד אחד, העץ הזה נשאר ככה, ועץ הזה נשאר ככה, ולא דבר שלישי. בדיוק. בדיוק. הם לא באמת מתמזגים, הם לא באמת מתאחדים כמו שאמרו פה. אז אהבה זה לא יתגור. אז תכף נראה, אז תכף נראה באמת, עכשיו בוא נבין את זה הרבה יותר טוב כשנכיר את המבנה הכללי של הנפש שלנו, אז יש לנו שלושה קווים. יש לנו שלושה קווים בנפש. קו ימין בנפש זה קו שקשור לאהבה, חסד, כשזה בעצם חוויה שמניעה את קו ימין זה המקום של אני עם עצמי, טוב לי עם עצמי, נעים לי עם עצמי, אני לא צריך אף אחד, קו ימין בטהרתו לא צריך זוגיות, הוא לא צריך זוגיות. Mm -hmm. <עש> נתינה, נתינה של, של קו ימין, תכף נראה איפה הנתינה האמיתית, נתינה של קו ימין זה עדיין נתינה אגואיסטית, זאת אומרת, הוא באמת מאוד, מה זה קו ימין? הוא אוהב לתת, הוא אני נותן. בדיוק, זאת אומרת, מאוד טוב לו, הוא מאוד מחובר לעצמו קו ימין, קו ימין זה תחושה מאוד מאוד פנימית, אני לא כל כך מתעסק עם החוץ, זאת אומרת קו ימין העיקר שם זה חוויית שלמות, זה קו ימין, מאוד מאוד שלם, טוב לי, נעים לי, נוח לי במקום שלי, אז המקום הזה, כן, באמת בגלל שלאדם מאוד מאוד טוב לו עם עצמו, נעים לו, הוא מרגיש מאוד מאוד שיש לו, חוויית שלמות, זאת אומרת חוויית מלאות פנימית ממלאה אותו, לכן גם זה אחר כך הופך להיות חסד. כי אם יש לי, אין לי בעיה לתת, אני נותן כך בכיף, למה לא? אני נותן ב, באהבה. ותוך כדי הנתינה, אני בכלל לא מרגיש שאני נחסר. כי אני, אני, קו ימין הוא כמו כל הזמן מתחדש, הוא כל הזמן מרגיש איך הכל מגיע לו מלמעלה. כי השורש של קו ימין, איזה ספירה זאת? השורש עוד אה, יותר למעלה מעל החסד, אה. חוכמה. חוכמה. כל הנקודה של החוכמה, זה תחושה שהכל מגיע לי מלמעלה. לכן הוא, האיש חסד, כאילו מרגיש את המקום הזה, שהכל יש לי. ואם אני אתן, יחסר לי? לא יחסר לי, אני אקבל עוד. הכל יש לי, לכן הוא נותן. עכשיו, למה הוא נותן? הוא נותן כי טוב לו לא לתת. לפעמים, נתינה זה דבר לא תמיד טוב, אני יכול לתת, כן? ותוך כדי הנתינה להזיק. אני נותן, זה כמו, כמו אימא שמאוד אוהבת את הילד שלה, אוהבת ואוהבת, ונותנת לו הכל, ועושה בשבילו הכל, והילד גדל, הולך וגדל, והוא כבר בן 14-15, והוא ממשיכה לאהוב אותו ולתת לו הכל, ולזה, ולחבק אותו. ולאט לאט ככה הוא ממשיך לגדול והוא זה והיא ממשיכה לחנוק אותו באהבה לא לתת לו את המקום שלו את הגבולות מקום שקורה מאוד מצוי בלי מודעות אז המקום של האהבה לפעמים יכול להרוס גבול אבל אם קו ימין בטהרה הוא כאילו גם כשזה אהבה שזה דבר כביכול שאני נותן למישהו אני לא עד הסוף רואה את מי שאני נותן לו אני בשלי זה קו ימין קו שמאל הוא בדיוק הפוך. מה זה קו שמאל בנפש? תחושה עמוקה מאוד של חוסן, של חלל. לכן אם, אם המקום הפנימי שמניע את קו ימין זה תענוג, תחושת שלמות, קו שמאל מה שבעיקר מורגש שם זה, מה? איזה חוויה? רצון. אני רוצה. למה אני רוצה? חסר. שחסר אם לא חסר, אין רצון. רצון תמיד מתעורר כשחסר משהו. <מח> גם, גם העונג וגם הרצון, שניהם זה הכתר, זה השורשים של קו ימין וקו שמאל. <מח> אם אנחנו כן, נעמק את המושגים, אז בכתר יש חיצוניות הכתר ופנימיות הכתר. החיצוניות של הכתר זה רצון והוא השורש <מח> של קו שמאל. הפנימיות של הכתר זה תענוג והוא השורש של קו ימין. אחר כך, למטה, החוויה למטה בקו שמאל זה תחושת חוסר מאוד חזק ואז דחף כל הזמן, אני כל הזמן מנסה להשיג דברים, לא טוב לי כל הזמן, אני לא מרוצה, ואז יש שם הרבה כעסים ומרמור וזה יכול להפיע גם בדיכאון, ב... זה, ה... זה כבר הסוף. כן, דיכאון, דיכאון זה... לא, זה סופסימי, זה לא קצת דיכאון, זה... זה חברה, ש... מיני אהוב מאוד קשור. קו שמאל זה אש. קו ימין זה מים. מים מצמיחים כל מיני תענוג. קו שמאל זה אש, בהירה, כמו האש ששואפת למעלה לעלות, כי היא רוצה, היא את, ה... את ה... את החוסר שלה, אז שואפת, אומרת, כל התנועה... כל התנועה שקר שמאל זה חוסר, זה שאיפה. אבל מה אש עושה? מה אש עושה? אש, יש... מה אש עושה? <אח> היא שורפת, ואז נשאר מהעץ? ש... ש... כן? נשאר אפר, וזה הדיכאון. זאת אומרת, הייאוש, הדיכאון זה הכי ש... מה זה בנפש, כן? העצבות, ייאוש, זה תמיד... זה יסוד העפר, שנופל למטה ומכביד אותי ולא בא לי לקום ולא בא לי לעשות שום דבר והשם יעזוב, אחת המידות הכי, כן, מי שמגיע למידת העצבות והייאוש זה אומר שהוא כבר באמת מקום מאוד מאוד לא טוב. איכשהו להוציא אותו, גם מקום שהכי קשה להוציא ממנו. אבל מה זה אומר בנפש? <אז> <אז> קו שמאל כאילו במהות שלו הוא לא מרוצה אף פעם, לא טוב לו אף פעם, כי תמיד הוא לא מרגיש את החוסר. אז שחסר לי אבל מה, מה כן יש לו יש לו שם איזה איזה תקווה זה הרצון שמשהו ישתנה שהחוסר יתמלא שהחלל יתמלא בטוב אז הוא כל הזמן בשאיפה אבל אם הוא שואף ולא מצליח שואף ונשאר ריק ונשאר ריק ונשאר ריק באיזשהו שלב הוא נשרף ואז כן מתקלב ואז הוא מתייאש מהיכולת להתמלא ואז הוא נופל לדיכאון זה באמת זה התוצאה של קו שמאל. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים, מנסים לבדוק באמת את המקום הקיצוני, הלא בריא, כל קו, הרי יש קו שהוא יותר טוב? יש קו... הרי אז, הרי טוב. אז כל קו, גם ימין וגם שמאל, <laughs> יש להם מקום. אדם שהוא יהיה רק ימין, משהו חסר שם. אדם שיהיה רק שמאל, משהו חסר שם. אז בואי, מה הקיצוניות, מה, מה, מה הבעייתיות הקיצונית של קו ימין? קו ימין זה, זה, זה דבר טוב, טוב לי, מה יותר טוב, כן, מה יותר שלם מבן אדם שהוא מרגיש שטוב לו, הוא מרוצה מהחיים, כן, איזהו אשר אשמח בחלקו, הוא מרגיש טוב. מה, מה המקום הלא נכון שלו, הקיצוני שלו? נו, מה אתם אומרים? איך? <אח> אז קודם כל באמת הוא יכול אם אנחנו מדברים על קשרים אז הוא מאוד יתנתק. הוא לא ירצה קשר. לא שהוא לא ירצה קשר כי יהיה לו רעש, פשוט לא צריך קשר. אז זה יהיה מנותק. הרבה פעמים רואים את זה בבני זוג בגלל שקו ימין וקו שמאל באופן יחסי זה איש ואישה. קו ימין יותר שייך לאיש. והאישה יותר יושבת קו שמאל באופן יחסי כמובן. אז הרבה פעמים האיש כאילו צריך יותר מאמצים כדי להוריד אותו לתוך הקשר. הלו, יש לך אישה פה. אתה יושב שם עם החברים שלך, עם ההתוועדויות שלך, עם הלימוד תורה שלך, כל אחד עם העניינים שלו. אם זה בעולם שם, בעולם בע... הקודם אז עם הכדורגל. היושב, טוב להם, לא, לא, את... לא צריכים את התקשורת. אז זה מקום מאוד לא בריא. להחזיר אותו לתוך הקשר. זה מופיע מאוד חזק בשידוכים. גברים לא כל כך ששים להתחתן, זה לא הדבר הכי מלאיב אותם בעולם. ככה כתוב, למה חתן נקרא חתן? אה? צריך להנחית אותו, הוא מעופף שם למעלה. הוא טוב לו, שם בישיבה, טוב וזה. בדיוק, והכלה... היא בכלות הנפש, היא רוצה, בערך מגיל שלוש וחצי היא כבר רוצה להתחתן. הבת שלי הייתה עכשיו באיזה, היה פורים, כבר שנה שעברה זה היה נדמה לי. היה פורים, הגענו לגן, ו 90, 90 אחוז קלות, כולם מזה, כולם רוצים להתקלות, <laughs> עוד לא בת ארבע, כולם קלות. כלות <laughs> <laughs> הנפש עוד. <laughs> אז הכלות הנפש זה מאוד אש, רצון, האיש חתן. גם האש עצום כן, כן, נכון מאוד. אז זה בדיוק מובא בחסידות באמת, שכל העניין הזה של לשמח, שיש מצווה גדולה לשמח חתן וקלה, אז כתוב בליקודי תורה, שבאמת כל השמחה זה בכלל בשביל החתן. כי הוא בעומק... כי הוא לא שמח, זה שמח. כן, היא שמחה! היא מה שנים היא מחכה לזה, היא מאושרת. הוא בפאניקה! הוא עכשיו צריך... הוא בפחד מין. כן, רוב, כן, הרבה חתנים שאני ככה, שמגיעים אליי, שאני מלווה אותם עוד לפני הזה, אז מגיעים, אז, אז כבר, כבר מעבור, אני צריך להרגיע אותם עם חרדות, כן? זה חרדות איומות, הם חושבים שהם לא נורמליים, פתאום ח... בן אדם נורמלי לגמרי נורמטיבי זה, פתאום נתקף התקף חרדה, אני אומרת, צריך להסביר לו, תשמע, זה מאוד בסדר, אפילו בלקוטת תורה כתוב, צריך שמח. אני אשמח אותך עכשיו כי אתה בפאניקה זה בסדר גמור. אתה יורד ממקום שהוא לא... אתה לא שייך לשם, אתה שייך למעלה. אז עכשיו קו ימין זה גם איזה מקום, קו ימין אפשר לראות אותו, הוא ילך בעבודה, הוא יושב בעבודה, והוא יושב שם שנים באותו תפקיד, לא יוצא להתקדם, ובינתיים נשאל אותו, תגיד לי מה קורה לך? אתה לא רוצה קצת איזה לא נמאס לך? לא משעמם לך כל היום בקיוביק שלך אותה עבודה משהו שנים? לא, אני לא מבין מה אתה רוצה ממנו, אבל קצת, קצת שינוי, קצת גיוון, מה זה, מה זה, זה, לא יודע, אבל טוב לי, מה אני צריך את ה... טוב לו. זאת אומרת, קו ימין, בקיצוניות שלו הוא קצת קפוא. זה כמו זרע, אם נקפיא אותו, כן? זה כמו מים. מים, בקיצוניות, מה קורה להם? הם קופאים. אז אם נקפיא זרע, כן? של, של צמח, מה יקרה לזה הזה? עכשיו מקפיאים אותו. <מח> הוא לא יצמח. אבל פוטנציאל הצמיחה שלו <מח> נשאר בצורה מושלמת. אם נפשיר אותו, נזרע, הוא יצמח. זאת אומרת, קו ימין קיצוני יכול להיות מאוד לא צומח, לא מתפתח, מאוד מה שנקרא קפוא לשמריו. אבל הוא לא נהרס תוך כדי. בחוויה שלו טוב לו, אז הוא לא מתכלה, הוא נשאר שלם. קו שמאל קיצוני זה אש. אז תוך כדי לא טוב לו, והוא כועס, והוא ממורמר, והוא זה, ותוך כדי הוא מאבד את כל החיות שלו, והוא, כמו, כן, ניקח את אותו זרע ונשים אותו בשמש, אז מה תקרא לו? הוא מתייבש. הוא מתייבש, הוא יתכלה, הוא ירכב, הוא מאבד את החיים. אז קו שמאל וקו ימין, ש... בקיצוניות שניהם זה לא עד הסוף טוב, אבל קו שמאל הוא הרבה יותר הרסני. הוא מאבד תוך כדי, הוא מאבד את הגבול, ולכן משם גם נופלים באמת לדיכאון, לכיליון. דיכאון זה כמו מוות. אז את שני הצדדים האלה אנחנו רוצים לחבר. לא פשוט. לחבר אש ומים. זה, זה משהו שהוא, איך, איך אפשר לחבר דבר כזה? אז יש לנו בשביל זה, קו אמצעי. מה זה קו האמצעי? קו האמצעי זה הקו שבעצם מחבר בין הימין והשמאל. <ח> <ח> ומה המקום שלו? זאת אומרת, מה... אמרנו קו ימין מה מניע אותו? תענוג. קו שמאל מניע אותו? רצון, בכתר. מה המניע הפנימי של קו האמצעי? מה השורש שלו בכתר? אמת ואמונה, נכון מאוד. האמת אמנם נמצאת כבר בגלוי, זה במידת התפארת היא מידת האמת, אבל בשורש זה אמונה. האמונה של קו האמצעי. אז באמונה, אותה אמונה, זה נקרא הפנימיות של פנימיות הקטר, ומושג, המושג שזה נקרא בקבלה זה נקרא רדלה, רישא דלא ידע ולא התיידע. מה זה המקום הזה? מה זה הרדלה? קודם כל, בצורה פשוטה זה משיח. כן? רדלה, כשהרדלה מתגלה, יש גאולה. הרדלה זה נקודת המשיח, מה שהרבי קורא לזה ניצוץ משיח שבכל אחד ואחד מאיתנו. אה? המקום העיקרי של היחידה זה הרדלה, מה זה המקום הזה? אז באמת בנפש, ברדלה, איך זה נראה שם? זה נקרא, בחסידות זה נקרא התענוג הפשוט הבלתי מורגש, כלומר בדיוק, זה השעשועי המלך בעצמו טוב, בדיוק. אז בקו ימין, יש תענוג אמרנו, עונג, אבל מה זה, איזה עונג? עונג מורגש, זאת אומרת, אני, אני מרגיש, מרגיש, מרגיש את התענוג, בדיוק, זאת אומרת, אני חווה עכשיו תענוג, טוב <חווה> לי. חוויה מאוד נעימה, חוויה של חיבור על עצמי, אבל אני מרגיש את זה. רדלה, כשאני נמצא שם, אני לא מרגיש שום דבר. למה? כי אני שם עד הסוף, אני כל כך שם שאני כבר, אני, אני הפכתי להיות זה. <תיב> <תיב> <תיב> כאן נקודה כאן שזה לא איזה חוויה כאילו שמגיעה זה לא איזה משהו זה לא אני זה, זה, זה לא אני מבין ואלא החוויה אני נשארתי כן הפכתי להיות החוויה עצמה ביי, ביי. זה כמו אדם أو, זה, זה, זה החיבור למה זה חיבור מושלם ביי זה ביי להגיד, פשוט... <הערה> לא זהו זה בדיוק <הערה> עניין שזה לא הערה כי כל הערה הערה זה מתגלה אל הזולת אור קשור מאוד לגילוי לזולת. גם הוא מועם, מה שהם לא יכולים להגיע לרדלה, לא שייך, זה המקום, זה המקום של הגוי מן. אז מה זה אצלנו? אז להם תחושת רגש, תכף אני אסביר עוד קצת. תחושה, יש להם שם, הם פשוט מרגישים קצת. מרגישים קצת וקוראים לזה כל מיני, ה... גילויים רוחניים, שיש שם גילויים רוחניים, אבל זה גילוי רוחני. המקום הזה לא שייך אליהם בכלל, כי למקום הזה אי אפשר להגיע בלי תורה <תורא> ומצוות. <תורא> כן? <תורא> וממילא גם רק, רק ליהודי יש את זה. אבל זה קצת כמו כדי להבין טוב מה המקום הזה, זה כמו אדם לא מרגיש את היד שלו, כשהגוף שלו, כשהיד שלי בריאה, <תורא> אני לא מרגיש את היד שלי. <תורא> בדיוק. זאת אומרת, היד, כל עוד היא מתפקדת yeah. ומחוברת לגוף כמו שצריך, אני לא מרגיש אותה, אבל ברגע שמשהו חיצוני ייגע ביד, אז פתאום אני ארגיש את היד, או אם יהיה לי פצע או משהו, אני... אז פתאום אני ארגיש את היד שלי, אבל כל עוד זה מחובר אליי, כאילו זה חלק ממני. עכשיו, איך זה מופיע האמונה הזאת, למה, למה זה נקרא אמונה? למה זה נקרא אמונה? כי זה מקום מאוד נסתר. בתודעה הגלויה שלנו המקום הזה. זה חיבור כל כך עמוק אל עצמי שהוא מאוד מאוד לא מורגש כי במהות שלו הוא לא מתגלה. במהות שלו בגלל שזה עצמיות עצמיות יש כלל כזה עצם אף פעם לא מתגלה רק אור מתגלה. איך זה נמשך איך זה נראה בתוך העולם שלנו בתוך העשר ספירות קו אמצעי הקו האמצעי בגלל שהוא מחובר, בעצם מחבר את שני הצדדים, אז הקו הזה תמיד יש לו איזשהו מקום, תנועה דואלית. תנועה, איזו תפיסה מאוד מאוד עמוקה של שני צדדים. זה בסיאת הכל. כן? תכף נראה איך זה נראה בקשר ואיך זה נראה בזוגיות. אמרנו שחיבור זוגי שמבוסס על, על איזה שהוא אמצעי שמחבר אותנו זה לא עד הסוף חיבור כי, כי אני לא באמת מחובר, אני מחובר אל הדבר שמחבר, אני מחובר אל המסמר והמסמר מחבר אותי לקרש השני. מה זה חיבור אמיתי? מה, מה מיוחד בחתונה? פעם תורה זה, כן, זה חתונתו אז מה מיוחד בחתונה? על מה אנחנו מה אנחנו בעצם מצהירים כשאנחנו מתחתנים? מה אנחנו עושים? איך זה נקרא המעמד הזה של החתונה? קידושין. ויש לזה עוד מושג, זה נקרא ברית הקידושין. אנחנו כורתים ברית. ברית הנישואין. אז מה זה ברית? מה זה, מה זה מקום של ברית? ברית זה מקום כזה שאני אומר, אני ואתה, אנחנו עכשיו מתחברים. אבל על מה מבוסס החיבור שלנו? לא על שום דבר גלוי. הקשר שבינינו לא מחובר, לא מבוסס על קשר גלוי, על אהבה. אלא מה? כשתסתלק האהבה, אז מה יקרה לנו? אנחנו נסתלק, אנחנו ניפרד, חס ושלום. אנחנו נשאר מחוברים. למה? ככה. אין סיבה. יש סיפור על רבי שמעון, שהיה זוג, הוא בא בגמרא על זוג, שבמשך שנים לא היה להם ילדים. עברו עשר שנים, ועל פי ההלכה, אחרי עשר שנים הם צריכים או יכולים להתגרש. אז הם הלכו לרבי שמעון, ובצער גדול אמרו לו, סיפרו לו את הסיפור, וביקשו ממנו את הברכה שלו לגירושים. אז, הם, אז רבי שמעון ככה התבונן, ואמר להם, בסדר, התגרשו. אבל, אבל, אני רוצה שאת ה, הגירושים שלכם, תעשו את זה במסיבה. תעשו מסיבת גירושים. כמו שהתחתנתם בשמחה גדולה, ככה תעשו, תזמינו קייטרינג, תזמינו את איזה... תזמין איתה, את האולם בכפר אצל רבקין, תעשו איזה משהו ככה מאוד מאוד שמח עם תזמורת והם לא כל כך הבינו, זה לא כזה משמח, אבל טוב הם היו בקבלת עול וטוב אז הם באמת הזמינים אורחים למסיבת הגירושים שלהם והאיש ככה כטוב ליבו ביין, שתה שתה באיזשהו שלב, איבד את זה, השתכר ואז הוא ככה מתוך השכרות שלו קרא לאשתו ואמר לה אשתי היקרה, אני רוצה שעכשיו, אני מאוד אוהב אותך, אני רוצה שתבחרי, תיקחי מהבית כאן מה שאת רוצה. זה הדבר כן, הכי יקר. כן, זה הדבר הכי יקר. ואז הוא התעלף, קם בבוקר ומוצא את עצמו אצל חמיף בבית, <laughs> כן? אצל הבית של אשתו. קם, לא מבין מה, מה קרה פה, הוא אומר, היא אומרת לו, אמרת שמה. אני צריכה לקחת, אני יכולה לקחת, דבר שאני הכי רוצה, רציתי אותך. טוב, חזרו לרבי שמעון סיפור הזה, עכשיו רבי כבר אמר להם, טוב אז עכשיו בעזרת השמה הזאת, אז התגרשו <שמע> וזה, וברך אותם לילד, לילדים, ובאמת נולדו להם ילדים, אני בטח אחר כך, ברוך ש... השם. מה, מה קרה פה? נשאלת השאלה המאוד בסיסית, לא היה מה היה צריך כל הסיבוב הזה, תברך אותם לילדים, אתה רבי שמעון, כן. זאת אומרת, כל עוד היה פה איזושהי סוג של התניה, למה אנחנו ביחד, למה אנחנו ביחד, כלל הילדים. זהו, לא, נכון. ביחד הוא יצא. לא נכון. מה? זה לא, זהו, זה. אז... אז אם יש התניה, אם, אם אין ילדים, ילדים, אז אפשר לפרק. אה. לכן, כל עוד הראש הוא כזה עם איזה משהו שמחבר בינינו חיצוני, אז אין חיבור אמיתי, ואולי, כן, זה על דרך אפשר, אולי גם ממילא אין ילדים, כי לפי ילדים זה חיבור. אבל ברגע שהם גילו, דווקא המסירות נפש הזאת, גילתה פתאום, כן, אולי גם, עוד פעם, זה על דרך אפשר, כתוב, כן, הוא התבשם, זה כאילו, זה עד דלא ידע, זה כמו עד דלא ידע שזה הנגיעה ברדלה, ואז עד דלא ידע שלו עורר לה את המסירות נפש, והיא אמרה, אני רוצה אותך, עם ילדים אני מחוברת אליך, לא על שום דבר, של... לא על איזה תוצאה שאתה נותן לי. אז המקום הזה אפשר את החיבור, ואז הם יכלו באמת, חזרו לרבי שמעון מחוברים. בלי, בלי אמצעי. ואז היה, אפשר להיות... ואז היה אפשר גם לברוך אותם בילדים. ידוע שבחסידות שב... של ילדים זה אהבה. כן? אבא ואמא זה חוכמה ובינה. והאהבה הרגש זה הבן ובת. אז אחרי שיש חיבור אמיתי חיבור עצמי כן פנים בפנים בחירה אמיתית שאני בוחר בך ולא במשהו שאני מקבל ממך אז גם ממילא יש גם אהבה יש גם התגלות גילוי הכוחות ולכן חיבור אמיתי חיבור אמיתי זה תמיד מקום של אמונה. למה? כי כל עוד החיבור שלנו הוא גלוי, אני, אני מחוברת אליך כי אתה, אני מאוד אני מאוד סומכת אליך, ואתה עושה לי מאוד טוב, ואני מאוד מעריכה אותך, זה דברים שמאוד צריך לפתח אותם, את הראייה הזאת. אבל, זאת אומרת, הכל מבוסס על הדברים הגלויים. אבל מה קורה כשאין דברים גלויים? יש בעיות, פתאום... כן, כל הערכה שהייתה לי לבעלי פתאום נעלמה, מכל מיני סיבות. מה? ואז באים, ואז פתאום מתחיל בעיות בקשר, פתאום מתחיל בעיות בחיבור. וחיבור של קו האמצעי זה תמיד מקום שהוא, יש בו שני צדדים. מה זאת אומרת שני צדדים? איך אני צריך לתפוס, איך אני, איך אני תופס את הבן זוב שלי, שזה העומק של קשר זוגי, עומק של כל קשר. תכף נראה שזה באמת בעומק גם איך אני תופס את עצמי. אני מעריך כל קשר מחייב הערכה, חיבור גלוי, אבל אם אני רואה דברים גלויים, אם אני רואה טוב גלוי, אז קל לי להעריך, קל לי להיות מחובר אליך, כי אני רואה, יש, זה גלוי לי. אבל אם זה מבוסס רק על המקום הגלוי, רק על המקום שמתגלה, זה עדיין מוגבל. זה יכול ללכת. קו האמצעי תמיד צריך גם להאמין. במה אני מאמין? אני רואה, יש, כן, יש לו בעיות, ויש לו קשיים, ויש לו כל מיני דברים לא טובים. אז יופי, יש לו גם דברים טובים. אז זה העבודה שלי לראות, כן, בחוויה הגלויה, מה שאני צריך לפתח זה יכולת לראות. שזה גם קשור לקו האמצעי, לראות את הטוב שבו, ולראות גם את החסרונות שבו. אבל כשאני מחובר לקו האמצעי, כשאני יודע, אני מאוזן, אז הטוב הוא טוב, ואני רואה את הטוב, והרע, החסרונות, בסדר, זה חסרונות, הוא יתקן את זה, זה עוד לא אמונה, זה עוד לא אמונה, גם הזוג הזה שיתות, שוא, איפה הייתה האמונה? האמונה, הכוונה, זה, זה, זה, היה, זה היה כאילו, אין לי, שום, אין לי שום, סיבה גלויה להיות כאן, ובכל זאת אני כאילו מאמינה בך, למרות שכן, אין ילדים, זאת אומרת, אין תוצאה גלויה, אין איזה משהו גלוי, אין איזה טוב גלוי בתוך הקשר, למרות שמאוד יכול להיות שכן הייתה שם אהבה, אבל כאילו ברעיון, הילד כאילו מבטא פה את התוצאה, למרות שאין טוב גלוי, אני מאמין, אני מאמינה בך. עכשיו תכף נראה, נגיע לזה, אני שם רגע בצד את המקום של האמונה והלכתי לאיזון של הצד הגלוי. בגלוי, מקום של קו אמצעי, יודע להסתכל על שני הצדדים. אדם לא מאוזן, הוא, הוא, הוא רואה בעיה בבן זוג שלו, יש לו, איזה, יש לו איזה דפקה, הוא לא בסדר באיזה משהו. כן, הוא לא, הוא לא מתנהג מספיק ברגישות לילדים. וזה משגע אותי, כן, היה לי בן זוג, לי זוג ש... זוג שהיו אצלי, היה שם, היה לו משהו מאוד מאוד קשה בתוכו, היה לו תגובות מאוד קיצוניות, מאוד קיצוניות, והוא היה מתעצבן מאוד מאוד בקלות, וגם לילדים, וזה היה יכול להגיע גם לאיזה מקום שהוא תופס כדור וזורק על, ה... על הילדה. משהו מאוד מאוד... והיה... והאישה הייתה מאוד מאוד רגישה, עם המון המון מודעות עצמית, והיא... כאילו והילדים הם מאוד מאוד חשובים לה והיא הייתה המון המון במודעות עצמית והוא היה מאוד לא מודע וזה פשוט היה לה קשה מאוד לחוות את, את החוויה הזאת. אז, אז אדם שהוא מחובר לקו, מגיע ממקום של קו אמצעי, הוא אומר ככה, יש פה משהו לא בסדר, באמת לא בסדר, צריך לתקן את זה, אבל יש גם דברים טובים, יש לו גם דברים טובים, גלויים. זאת אומרת, מקום לא מאוזן, מקום קיצוני, לוקח את הלא טוב, מת, מתביית עליו, וכאילו כל הטוב נמחק, אין לו, אין לו טוב, אין, אין שום דבר. ו, וזה טעות מאוד מאוד טבעית שאנחנו עושים. אני רואה איזה משהו בעייתי, גם בשיטוחים זה מאוד חזק. אדם מגיע, רואה איזה בעיה, לא מתאים לו, זה תופס את כל התודעה, את כל המרחב של התודעה זה תופס לו, ומה עם כל הדברים הטובים? הוא לא רואה, הוא לא מסוגל לראות, הכל כאילו... מתמקד בבעיה. אחר כך בזוגיות זה גם יכול לקרות. יש איזה כל מיני קשיים, ואני כאילו לא רואה את כל, את כל המעלות, את כל הדברים הטובים שהוא מביא לקשר, את כל הכישרונות שלו, את כל היכולות שלו, הגלויות, כן, מה שבאמת הוא, הוא עושה, והוא עושה. אני כאילו לא רואה את זה, אני רואה רק את הדברים הלא טובים. זה מקום לא מאוזן, שאני לא מסוגל לראות שני צדדים. מקום שקו האמצעי הוא, הוא פתוח, בגלל שהוא מאמין בעצמו, הוא מסוגל להיות רגוע ולראות, להגיד, אוקיי, זה טוב, הוא מכיר את כל המרחב של הטוב שיש שם, וזה לא טוב, בסדר, זה קיים, קיים לא טוב, אז הלא טוב, נעזור לו לעבוד על זה, אבל את הטוב אני מכיר, אני מעריך אותו על הטוב שלו. אז זה מקום מאוד מאוד חשוב של לפתח, וזה נכון גם לעצמנו. לפעמים אנשים מרגישים, כן? זה בדרך כלל סגנון שמגיעים, כן, מגיעים אליי אנשים, מפרגשים, אין להם כלום. אני שואל, אני שואל, אתמול את היה אצלי בן אדם, אני שואל אותו, תן תעשה לי של כל הדברים שיש בך, את המעלות שקיבלת, כישרונות, הדברים הטובים, חבדניק. כלום, הוא, הוא לא מסוגל להעלות על הדעת שיש לו דברים טובים. לא מסוגל. טוב, אחרי שנים שאומרים לו שאין בו שום דבר, אז... אבל... יש מודעות כזאת מאוד מאוד נמוכה, שאדם לא מכיר את המעלות שלו, הוא יודע רק את הבעיות שלו. זה מקום מאוד מאוד לא מחובר. אז קודם כל שלב ראשון שצריך צריך להיות מחובר, מתוך מקום של איזון לשני הצדדים. זה מקום של ראייה מאוזנת, של קו האמצעי שמאפשרת לראות גם מעלות גם חסרונות. אבל... <אז <אז> אז קודם כל, קודם כל, להתמקד, מפריע, מפריע, בסדר גמור, בסדר גמור, יכול להיות שזה, שזה באמת בעיה. להתמה, לדאוג, להתמקד, גם בטוב, לראות את הטוב, להגיד, יש לו בעיה, וזה מאוד מפריע, וזה מאוד לא בסדר, אבל רגע, רגע, בוא נעוד, אוקיי, בוא נשים את זה בצד. רגע, יש, יש דברים ש... טובים שהוא עושה? רגע, הוא, הוא עושה... ראיתי את האזמה, ואז הבעיה תעלם? קודם כל, זה מכניס איזון. זה מכניס פרופורציה ללא טוב. אם אני לא מסוגל לראות את שני הצדדים, אז הבעיה שהיא בעיה, היא מאבדת את הפרופורציות. היא הופכת להיות הרבה יותר רצינית ממה שהיא באמת. זה בעיה, אבל היא מאבדת פרופורציות. כי אין לך את האיזון של הדברים הטובים. סליחה, הבעיה לא יכול להיות. זה בעיה. בתפיסה, אבל זה לא אומר שאין בעיה. זה לא אומר שוב, אנחנו אומרים, לא, הוא הכל טוב, זה בדיוק המקום שאנחנו לא אומרים. לא נגיד, הבעלים מושלם, הכל טוב אצלו, מין שנתי, הודו כזה, שהכל טוב, הכל זה, הכל בסדר, הכל לגיטימי, לא. אם יש בעיות, צריך לטפל בזה. אם יש דברים שהם לא בסדר, צריך לעזור לו ש... שהוא יתקן את הדברים הלא טובים. אבל מצד שני, לא נגיד שהכל לא בסדר. שאם יש לו את הבעיה הזאת, אז מה הוא שווה? לא, יש לו בעיה, אבל הוא מאוד שווה, יש לו עוד הרבה דברים טובים של... שהוא שווה בגללם. זריה של מרחב, אותו לא דבר היחס על עצמי. אדם שמרגיש בעצמו, אוי, מה אני, מי אני, מין רגשי נחיתות כאלה, זה לא יכול להיות שאדם יסתובב בעולם עם רגשי נחיתות. לא יכול להיות. אדם יסתובב עם נחיתות, יש לו בעיה. הוא מרגיש לא, לא מספיק ולא שווה ולא ראוי ומי. מי יסתכל עליי ומי ירצה אותי, זה איום ונורא. לא, למה זה איום ונורא? כי זה לא יכול להיות מקום כזה. אתה, קיבל, אתה נברא, קיבלת מעלות, קיבלת, קיבלת כישרונות, קיבלת. אה, יש לך גם בעיות? בסדר, אבל מה אתה מתמקד רק בלא טוב שלך? תסתכל על שני הצדדים. יש את הטוב, יש את הלא טוב, תהיה מחובר לעצמך בצורה נכונה. אז זה ביחס לצד הגלוי. אבל יש מקום יותר עמוק מזה. <אז> אפשר, <אז> זה אפשר, לא לתקן לו, אבל אפשר מאוד לעזור לו, לעזור לו לתקן. אנחנו לא נוכל פה להעריך, זה ממש, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, יש ממש טכניקה לאישה איך לעשות את זה נכון. <אז> לאכול רק בנקודה. אני מסכימה עם זה שזה נכון שאתה לא צריך להתמקד בחסטרונית. אפשר אם עובדים מקו האמצעי, אז אפשר. כן, כן, כן, זה מדבר את הרחמים. צריך להבין מה זה רחמים, ואז נבין. אז בואו רק שלא נאבד את ההשלמה של קו האמצעי, ותחזירו אותי, אם אני מפספס אז תחזירו אותי, וניגע בנקודה, כי באמת אי אפשר להרחיב את זה, כרגע זה עכשיו עוד איזה שעה, אבל... מי שירצה אחר כך. בעזרת השם. יש נכון, נכון, נכון, זה מאוד לא פשוט, זה מקום באמת מאוד מאוד לא פשוט. כן כן אז אני אתן, אני אתן את הנקודה ובעזרת השם בכל מקרה המקום היותר שלם שצריך לתפוס שזה מאוד קשור לקו האמצעי שזה גם העומק שלהם אותה אמונה זה שאחרי שאני מעריך את הבן זוג שלי עוד פעם וגם את עצמי וודאי שאת הילדים שלי שזה כל המקום של קו האמצעי כל המקום של קו האמצעי זה בעצם חיבור שלי לזולת שבזולת אני מוצא את עצמי, זה, המק... זה העומק של קו האמצעי. יחסים של עובד מעביד זה לא קשור לקו האמצעי, כי זה מקום אינטרסנטי, למה אני מחובר לעובד שלי? אני לא רוצה אותו, אני רוצה את התפוקה שהוא ייתן לי. והעובד רוצה, רוצה. רוצה את המשכורת. קו, שם זה שייך לקו שמאל, זה מקום אינטרסנטי וככה זה צריך להיות, אם, אם, אם שם פתאום יהיה אני ואתה מחוברים לא משנה מה, אז העובד לא יעבוד. והמעביד לא ישלם משכורת, הם יהיו שם מחוברים, ושום דבר לא יקרה. זה לא שייך מנגנון כזה. קו האמצעי זה אני ואתה זה אחד ממש. אנחנו, אנחנו זה, זה, כשאני נותן לך, זה העומק של קו, קו האמצעי. כשאני נותן לך, למי נתתי? בעצמי, זה, אני, אני לא מרגיש ויתור בקו האמצעי. כי לא, לא, לא נלקח ממני שום דבר. העברתי מיד ימין ליד שמאל. זה נשאר באותה המערכת. זה העומק של קו האמצעי, ולכן המערכת של קו האמצעי, שם נמצאים הזוגיות, והקשר בין הורים לילדים, וילדים מורים. כל המקום הזה, וגם חברויות עמוקות. עכשיו, אם אני... אז אמרנו שבגלוי, יש לנו את הלראות שני צדדים. אבל כל עוד אני מעריך את הבן זוג שלי, או את הילדים שלי, או את עצמי, רק ביחס למה שאני רואה, ומה שגלוי, אז זה עדיין מוגבל. זה עדיין, אז יכול להיות שמכל מיני סיבות, יש לי המון פוטנציאל, אבל לא מימשתי אותו. אז לא גלוי, אז כרגע אני רואה אדם שהוא לא מוצלח בפרקטיקה, בעלי לא עובד, לא מביא פרנסה, הוא יושב כל היום, זה מדוכא עם עצמו ולא מתפקד. איך אפשר להעריך דבר כזה? מאוד קשה. יושב כל היום וזה, קשה. או הילד כאילו לא מצליח בלימודים והכל זה ומשתולל וכל הזמן אומרים לו כמה הוא ילד לא, לא טוב ובאמת כאילו בתפקוד בהצלחות בגלוי הוא, לא, הוא לא מצליח אז אדם רדוד שטחי אומר טוב יש לי ילד קצת לא, לא כישרוני הוא לא בסדר אז הוא, הוא גם פחות מעריך אותו יש לו ילדים אחרים שהם הרבה הרבה יותר מוצלחים וזה אותם הוא מעריך ואת הילד לא השם יעזור ואת הבעל שאני מעריך, כן, פעם הערכתי אותו כי כאילו הוא מאוד היה לו הרבה כסף, אבל עכשיו הוא נפל ומה הוא שווה. זאת אומרת, אם בגלוי, לא משנה באיזה רוב את זה, אם זה, זה חוויה רגשית או בפר... בצורה הפרקטית, כאילו בגלוי משהו כבוי שם, לא התגלה, אדם שמתייחס לעצמו ככה ולאנשים שסובבים אותו ככה, אז, אז הקשר מאוד מוגבל. וכאן נכנסת האמונה, אני חייב עם כל זה שאני רואה מציאות גלויה, אני חייב להאמין בשורש הטוב שיש לו. ברוממות העצמית, <עצמת> ברוממות העצמית שיש לו. זאת אומרת, לפעמים אותו, כן, מה שאמרתי לאותה בחורה שסיפרתי לכם, שהיה לה בעל באמת, באמת עשה דברים מאוד איומים ונוראים. לא כי הוא היה אדם רע, היה אדם טוב, רעו עליו, אבל היה מאוד, מאוד קשה מבפנים. מאוד קשה, הוא גם עבר חג כמובן, היא ראתה את זה, הוא עבר, היא ראתה, אלו בעיות קשות עם האבא שלו, האבא שלו, היה מאוד קשה. כן, אנחנו גוררים את זה כמו שכולנו יודעים. אז מה שאמרתי לה, את חייבת ללמוד להסתכל לו על הכתר. מה זה להסתכל לו על הכתר? זה להאמין בו. זה לא הוא. הרבה פעמים זוגות מגיעים אליי, אני צריך פשוט ללמד אותם, גם כשאשתך צועקת עליך, וכועסת, ותוקפת אותך. צריך להאמין שזה לא היא עד הסוף עכשיו. נכון, בגלוי, נכון, היא מתנהגת עכשיו לא טוב, אבל זה לא היא. היא עכשיו נפלה למקום קשה, כואב, רע לא טוב לה מכל סיבות, אז היא צועקת את זה. אבל היא לא נגדך. לה, אתה חייב לראות את המעבר. זאת אומרת, אם אנחנו לא נאמין בבני אדם, נאמין בבן זוג שלנו, נאמין בילדים שלנו, כן? כולם אומרים שהילד שלי לא חכם. כי, כי, כי. כי הוא היפראקטיבי והוא קשה לו ללמוד, אז, אז מורים שעוד פעם בלי מודעות אומרים הילד שלכם לא זה הוא לא מצליח, אז אם אני רדוד אז אני אגיד אני אגיד אולי לעצמי ואם אני ממש ממש לא מודע אז אני יכול להגיד גם לילד איזה טיפש אתה חס ושלום. אבל המקום האמיתי זה, זה גם כשהוא באמת לא מוציא מעצמו שום הצלחה, אני חייב להאמין בו. ואני גם אגיד לו את זה שהוא חכם, אבל הוא, אבל הוא לא חכם, הוא לא מצליח שום דבר, בגלוי הוא לא חכם, הוא, הוא, הוא עושה הכל כמו טיפש. זה אומר שהוא טיפש? ממש לא. זה אומר שהוא חכם, רק מכל מיני סיבות, החוכמה לא מצליחה להתבטא בגלוי. אבל הורה חכם, שמאמין בילד שלו, הוא יגיד לו שהוא חכם. הוא, הוא, הוא ייגע לו בכתר, הוא ייגע לו בטוב שנמצא שם בהיעלם גמור, זה היעלם מוחלט. הוא ואז, ואז מה שיקרה זה, כן, כשהוא יגיד, אתה כזה, <מת> אז זה ייתן לו כוחות, זה נקרא, <מת> והמשכה מהיעלם מה אל הגילוי, ואז זה מתגלה. הרבה פעמים אנשים בדיכאון, מה קורה באנשים? אדם מדוכא הוא כבוי לחלוטין. <מת> אדם בדיכאון הוא כבוי. זאת אומרת, אין לו שום חיות, אין, נגמרה לו כל המוטיבציה. אדם כזה, רק שוק חשמלי. מה זה, <laughs> שוק? מה זה שוק חשמלי? <laughs> כן, כתוב <laughs> בחסידות, <laughs> זה נקרא, <laughs> זה ממש ככה. זה נקרא פשוט שני אנשים שורים שם באמת... אז זה באמת מוסבך. <laughs> <laughs> <laughs> אז באמת <laughs> זה לא פשוט. <laughs> <laughs> מה זה שוק חשמלי? אדם שהוא כמעט מת, אז צריך לו איזה שוק חשמלי כדי לעורר אותו, לתת לו חיות. אז אותו דבר, בדיכאון צריך, זה נקרא בחסידות הכאה. צריך להכות אותו. מה זה הכאה? אז יש כל מיני סגנונות של הכאה, אבל זה כמו זה לה, להגיד לו, הוא, למה הוא בדיכאון? הוא מרגיש שאין שום ערך לחיים שלו. הוא מרגיש כבוי לגמרי, אין שום, שום מעלה, שום זה, אין לו כלום. ואתה אומר לו, אתה מרגיש ככה, אתה יכול לספר לי עד מחר את הסיפורים האלה. אתה טוב, אתה שווה. הוא לא מאמין בזה בגלוי. זה כאילו זה לא חודר בו, אבל אתה צריך להכות בו, להגיד לו, לא משנה מה, ככה, ככה, אני מבין, יופי, והוא מספר לך, אני גור, ואני מסכן, לא, אתה שווה. זה לא פעם אחת, זה הרבה. ואם יש לו קצת כוחות, אם יש לו קצת כוחות, אז אתה מכריח אותו לקום בבוקר ולרקוד ולשמוח. ואנשים שעשו, היה לי בן אדם שאם הוא קצת... כן, כן, כן. כאילו צריך להכריח, זה כמו כפייה, בגלל שהוא ממש כבוי, זה, זה כאילו להכות ל... ל... ל... בכתר, במקום הטוב שלו, זה לא לוותר לו. אנשים כאלה לא מוותרים להם. אם, אם, אם כאילו גם הסביבה מוותרת להם, הם אומרים, טוב, ויתרתי, אין, אין, באמת אין לך כלום. עכשיו, אדם כזה שמרגיש ככה, אז בפועל הוא גם לא מתפקד. אם אני, אם, אם אני כאילו זורם, עכשיו, זה לא רק בדיכאון, זה גם בכל המצבים האחרים. אם אני כאילו הולך עם החוויה הלא טובה של אדם בגלוי מרגיש, ואני אומר, טוב, הוא כזה, ואני זורם מזה, ואני לא מאמין בבן אדם, אז, אז באמת מאוד קשה. כי, כי בפועל אני רואה חוסר תפקוד, בחוסר אני רואה דברים לא טובים, חוסר הצלחה. היה טוב, אז הוא באמת, כנראה כן, כן, התחתנתי אם לא יוצלח. אבל אם אישה חכמה, כן, זה בשני הכיוונים, או בעל חכם, אז הוא לא, הוא, הוא לא יוותר, הוא יאמין בקשר הזה. לכן, אחת הנקודות, אנחנו באים בקשר, זוגות מגיעים אליי עם בעיות, וקשיים, ובלאגן, וכן, שלוש פגישות ראשונות לפעמים אני רק כאילו... מנסה להרגיע אותם כדי שיפסיקו לצעוק אחד אל השני. אבל אחד הדברים שאני מנסה, אנחנו עוזרים להם, עם כל זה, עם כל זה, עם כל זה שאתם ככה וככה וכל מה שאתם מספרים והיא כזאת ואתה כזה, תגיד בעומק, אתה, יש איזה אמונה ש... שהיא שלך? אז הרבה פעמים אומרים, כן, רק, רק איתה הייתי מתחילה. זה מעבר לכל, זה משהו שבכל זאת מחבר בינינו. מה, מה, למה, בגלוי אין שום סיבה למה אנחנו ביחד, ואנחנו הולכים כסף את השני ועוד רגע אנחנו ברבנות, אבל אתה כאילו מעורר להם את המקום הזה שבאמת, באמת, כן, כן, אתה יכול להזכיר להם גם, למה התחתן, לא יודע, למה, הנה, ידעתי שזו שלי, למה, לא יודע, גם יש איזה מקום כזה תמיד בשידוך, שזה אתה רואה מעלות, אבל בסופו של דבר הבחירה הזו, מרגיש שזה זה, תסביר לי, לא יודע, אמונה. לכן תמיד צריך להיות איזה מקום דואלי. מול הילדים, יש את הצדדים הגלויים שלו, יש את הבעיות שלו, אבל אני תמיד מעריך את הבן שלי בלי שום קשר לחוויה הגלויה. הבן שלי, למה? כי אתה הבן שלי. זה חיבור עצמי שאי אפשר לנתק אותו. אתה הבן שלי כי אתה הבן שלי. לא כי עשית פעולה כזאת, לא עשית איזה... לכן בכלל, השיטה של הרב ארד, כל הנושא של חינוך ילדים, לא יודע אם חינוך ילדים, אבל כאילו ברעיון, כל הנושא של פרסים, זה גם הרבי מאוד הוריד, את כל המקום, זה העומק של מה שהאדמו"ר הזקן אומר, כן, אני לא רוצה את העולם הבא שלך, את הגננתך, אני רוצה אותך. אני לא רוצה את ה... אדמו"ר הזקן אומר... יש מקום של פרסים בצורה מאוד מאוד מדודה, לילד אפשר לעודד אותו, יש איזה מקום, אבל בתור שיטה של אם תעשה ככה, אז אני אתן לך. זה כמו אילוף. ממש אילוף, זה נקרא מקום קטן. אז לילדים קטנים זה עדיין מתאים, אבל כשאתה רוצה להצמיח את הילד, להגדיל אותו, אתה חייב לוותר על הפרסים, אתה חייב לוותר על הענישה. ולכן המקום האמיתי זה, לראות אותו, לראות את הילד, ולדעת, למרות שאתה נותן פרסים, למרות שזה, גם, כן, אנחנו מול הילדים, אז יש בעיקר בתלמוד תורה, זה בסדר, יש תחרויות, ולומדים בעל פה, ונקודות, וזה בסדר גמור, אבל כאילו אתה, ההורים לפחות, צריכים לעשות, עשית ככה, עשית ככה, זה לא משנה לי כמה קיבלת במבחן, או כמה, זה, או כמה פסוקי טניה אתה יודע בעל פה, אתה אני מאוד שמח שאתה לומד טניה בעל פה. אני מאוד, זה. אבל לא בגלל זה אני מחובר אליך. למה אני מחובר אליך? זאת אומרת, אתה הבן שלי. למה אני אוהבת אותך? זאת אומרת, אתה בעלי, לא כי אתה מביא לי כסף, לא כי אתה מאוד נחמד אליי. לא כי אתה שותף כלים בלילה. אתה בעלי, מה זאת אומרת? את זה, זה נקרא, ברגע שיש לנו את שני המקומות האלה, זה המקום השלם, זה חיבור עצמי, זאת אומרת, גם עובדים על הצד הגלוי, מאזנים אותו, אבל תמיד תמיד נשאר המקום הזה של האמונה. להאמין במקום הנסתר. המקום הנסתר הוא מחדש לנו כל הזמן, זה הסוד גם של הרצון ראשון, אני כל הזמן צריך לעלות למעלה, ומשם זה הסוד גם של חידוש האהבה. כשנגמרת האהבה בגלוי, אני לא מוותר על זה, אני יודע שהיא הסתתרה, נקרא אהבה מסודרת, אז אני עולה לכתר, מחדש אותה שם, עושה פעולות עקרות, חיצוניות, שמבטאות אהבה, עושה חסד, כן? אני לא אוהבת אותך עכשיו, אתה בעלי אז אני אעשה לך טוב, למה? כי אתה בעלי, אני אעשה לך טוב. ואז הפעולה, כאילו, זה נקרא כלי ריק. אחרי המעצים. בדיוק. אחרי המעצים, וזה ממשיך את ה... ממשיך גם בגלוי. אז זה יכול להיות שני הצדדים האלה, וזה מקום של קו האמצעי. ויש לצילות, איך אני יכולה לחזק, זאת אומרת, אתה לא מתייג עכשיו איזשהו קליקה, זה לא, זה מושג של אמונה ש... את שואלת על החוויה הירכית שלך, או איך אני תופס את עצמי, אני את עצמי, או לא ברכבת, או על המצב שלי? כן יבוא, זה לא יבוא, אני כן ראויה, לא ראויה, תן, מן המחשבות האלו, זרות, אז מה, אנחנו עושים כן. אז צריך, ל... הנקודה <סיע> העיקרית <סיע> כאן, ללמונה, <סיע> מה הנקודה, <סיע> כאן, זה להאמין, במקומות האלה, בכלל החיים, להאמין, בטוב, בגלל שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא קשר עצמי. לכן, כל המקום הזה, של אני ראוי או לא ראוי, זאת אומרת, אולי אני לא מספיק טוב, ולכן השם לא נותן לי, זה אותו מקום של התניה, השם לא עובד, זה לא המקום שלו. השם לא, הוא לא משחק במשחקים האלה. <מח> כן, <מח> וזו בדיוק הנקודה, להיזכר שהחיבור שלנו לבורא זה קשר עצמי. זאת אומרת, זה אפשר לראות ברבינו בחיי בשער הביטחון, שהוא כותב את זה במפורש, שהיסוד, אחד הכללים, נותן שם שבעה כללים לביטחון. הכלל השביעי, זה שאני יודע שהבורא ייתן לי טוב גלוי, גם אם אני לא ראוי לזה. <אז> אם אני לא ראוי לזה, למה שהוא ייתן לי? כי יש לנו חיבור עצמי. אז כל הזמן להיות דבוקים בזה שהשם אוהב אותי ורוצה לתת לי את הכי טוב. חלק, מה, חלק מהתפיסה שם וגם לדעת שהשם יודע מה טוב לי, וגם אם כרגע זה, לי זה נראה לא טוב, אני יודע שזה באמת כן טוב לי, זה להאמין, זה אמונה. זה אמונה עמוקה, מאוד מאוד כדאי לקרוא את שער הביטחון, מאוד מאוד מאוד כדאי. אני מנסה לראות איך אני מתמצת לך את העניין הזה של ה... איך לעזור לבעל, אבל עיקר הנקודה היא כזאת, אני אתן בשלוש נקודות, זה שלושה שלבים. קודם כל, אם זה מקום שהחוסר שלו, הבעיה שלו מאוד, מח... מאוד פוגעת בי, מאוד עושה לי לא טוב, אז קודם כל, זה יכול לקרות, כאילו שהלא שה... שה... טוב שלו, כאילו אומר משהו עליי, אולי הוא לא... לא אכפת לו ממני, לא אוהב אותי, אני מרגיש פתאום פגוע מהבעיה שלו. אז קודם כל, שלב ראשון, זה עוד פעם להיכנס לקו ימין, אני שלמה, אני לא באמת צריכה אותו. קודם כל, אני, אני לא באמת צריכה אותו. את כן צריכה אותו, אבל לא, לא, הערך שלי לא תלוי בו. אני עצמי שלמה, ואז כאילו במקום הזה, כאילו מקומו מנוחה, להירגע, להתחבר לעצמי, לקחת נשימות, ללכת, אם זה משהו כזה, על המקום, קצת להירגע, לקחת נשימות. הכל בסדר, הכל בסדר, להתחבר לעצמי. אחר כך, אחרי שאני מתחבר לעצמי, אני צריך להיות, זאת אומרת, אני נותן לגיטימציה לעצמי, עכשיו אני צריך להיות לתת לו לגיטימציה להיות לא בסדר. זאת אומרת, לצאת מהמקום, כאילו, ה... למה הוא כזה והכועס או הפגוע, ולהגיד לו, מה, הוא עושה את זה בכוונה? יש לו בעיה, יש לו באמת בעיה, וכאן זה, המשפט הוא, זה בסדר להיות לא בסדר. זה כאילו הליכה לקו שמאל, לראות אותו, לראות את המקום שלו ולהגיד, טוב, יש לו, יש לו חיסרון. חיסרון, לא טוב. מותר לו להיות בבעיה, לו כן, הוא לא מקשיב. אני מאוד משחק שווה, וכשהוא לא מקשיב לי אני מרגיש כאילו לא, לא, אני לא מעניינת אותו. אז הוא לא מקשיב לי? אז קודם כל, אני בסדר גם כשהוא לא מקשיב לי. אחר כך, בסדר, הוא צריך להקשיב, כן, בעל צריך להקשיב לאשתו, אבל עכשיו הוא לא מקשיב לי, זה לא כי הוא, יש לו בעיה, מכל מיני סיבות, יש לו מיני בעיות שיכולות להיות למה. אז אני, אני עוד לא יודעת למה, אבל אני יודעת שזה בסדר שהוא שם, ואני יודעת שזה בסדר שהוא בבעיה. אני יודעת לו, מקבלת את זה שהוא, שהוא עם בעיה. ואז אני עוברת לקו האמצעי, כן, ימין שמאל, עשינו ימין, אחר כך שמאל, ואז אנחנו עוברים לקו האמצעי, שזה רחמים. פעמים זה הזדהות, להגיד, כן. Okay. זה לא אני נגדו, זה לא הוא מולי, הוא עושה לי לא טוב, אלא יש לנו בעיה זוגית, יש לנו בעיה משותפת. זה שהוא כרגע לא מקשיב לי, זה לא בעיה שלו, זה בעיה שלנו. עכשיו אנחנו, אני צריכה להתחיל להזדהות עם המקום שלו, לנסות להבין אותו, כאילו להיכנס לראש שלו, זה מקום של קו אמצעי, כאילו להיות במקום שלו, להבין למה, למה, למה קשה לו. אולי ההורים שלו, אף פעם לא הקשיבו אחד לשני והוא בכלל לא יודע את זה. גם היה לי זוג אחד שהאישה הייתה צריכה הקשבה בצורה מאוד מאוד קיצונית, תהיה לו את הבעיות שלה. והוא גדל בבית שהיה ניתוק מוחלט בין ההורים שלו, הוא בחיים לא ראה ציור זוגי, הוא בחיים לא ראה מה זה הקשבה, והוא היה בן אדם טוב, מאוד מאוד רצה לעזור לה, הוא לא, היה לו, הוא, לא, הוא, לא היה, הוא לא ידע, וכל פעם שהיא צעקה עליו וכעסה עליו שהוא לא מקשיב לה, אז הוא רץ. רץ והתנתק ל ל מול הטלוויזיה, מול הסרטים. הוא פשוט היה, הוא היה כל כך, ואז הוא, הוא, הוא נכנס לפניקה, כן, <אח> כי הוא <אח> ידע שהוא <אח> לא יודע. אבל במקום שהיא הייתה מחוברת לחוסר יכולת שלו, היא כל הזמן הייתה מרוכזת בעצמה, איך אתה לא נותן לי את זה? אז, אבל ברגע שהיא התחברה אליו, היא הזדהתה וכאילו התחילה לנסות להבין למה הוא, להיכנס לראש שלו, אז פתאום כאילו... נפתח שם שפה משותפת, אפשר להתחיל לדבר על הדברים, אפשר להיכנס לתקשורת, ואז לנסות לראות מה הבעיה האובייקטיבית, כי יש שם איזה בעיה אובייקטיבית. ואז כשמגיעים למקום הזה ויש הזדהות, זאת אומרת לא, אנחנו כבר לא אחד מול השני, אנחנו ביחד מול הבעיה, זה אני ואתה, עם בעיה משותפת שלנו, אז בוא, בוא, בוא נפתור ביחד את הבעיה. ואז יושבים, חושבים, אולי הולכים ליועץ לבדוק פרקטית, טכנית, מה, עוד, מה צריך לעשות כדי לפתור, איך אפשר לעזור. ואז עוזרים, אבל כל עוד אנחנו לא הגענו לחיבור הזה, להזדהות, אלא אני כועסת עליו שהוא כזה, אז הוא לא פתוח, אז, אז ישר הוא ייסגר, ישר הוא יתגונן, ישר הוא, הוא, הוא לא ייפתח בכלל למקום שהוא רוצה לטפל בבעיה. אז זה בעצם השלבים ברגל אחר. כן, שתי נפשות אלוקיות על נפש במית אחת. אז בעזרת השם שבאמת נזכה ממתן תורה, חג השבוע באמת לחבר למקום של קו אמצעי, ונחדיר בנו את האמונה, ושנזכה באמת לראות כבר את החיבור הזה בצורה גלויה, ביחידה, לראות כבר את הרבי בעיני בשר, תכף אמיון ממש.